I think it's also appropriate to wish ourselves a Happy New Year given what I would like to talk to you about, which has to do with uh, the global economy and what we should expect for 2014. Now I'm going to test your um, numerology skills by asking you to think about the magic seven. Okay? Most of you will know that seven is quite a number in all sorts of themes, religions, and uh, I'm sure that you can compress numbers as well. So, if we think about 2014, all right, I'll, I'm just giving you 2014, you drop the zero, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. <laughs> so 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the Hundreds anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, 70th anniversary, drop the zero, seven, <laughs> of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, 25th. It will also mark the seventh anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. Du lyssnar på Radio Quibono, där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört dig förr.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 Idag så är det tisdagen den 25 januari 2022 och vi samlade Patrik, Daniel, jag och Martin. Och så alltså vi bjudit in en gäst som heter Håkan Englund. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Mm. Men innan vi drar igång med att intervjua dig så tänkte vi berätta lite att vi har ju varit på demonstrationer. Och jag har varit i Stockholm och demonstrerat. Och det var en väldigt bra demonstration skulle jag säga. Det var mycket folk som dök upp. Och det var kul att se att det egentligen började hända lite saker där ute. Och jag var även på en liten tillställning dagen efter, Spikes Corner på Normans torg, där jag passade på att gå upp och, och tala lite. Och då hade jag lite kritik mot det här, en del av talen då, som var på Normans torg för att då. Är det så bland annat att man tar in läkare som då inte kan gå emot det här att det inte finns några virus utan som Nils jag fick ju börja med att säga att jag tror på virus och jag tror på vaccin men det är, jag är emot det här tvingande, tvingandet av vaccinering och vaccinpass. Så att man vågar inte liksom gå längre än, än till den gränsen då. Och jag vet ju att du Patrik, du var ju nere i Göteborg och kan du berätta lite om det och du... Har du väl något litet tal du ville läsa upp också? Ja men precis, hej allesammans, hej Jåkan. Kul Hallåda. att vara här. Hej. Tack så mycket. Ja, det, det stämmer bra. Och då var det ju så att det arrangerades en, en demonstration här i Göteborg. Och den var ganska välbesökt den också. Det var väl ungefär 1500 personer eller någonting då. Men då var ju den också eh, organiserad, inte av eh, då eller någon, någon lokal förening. Och, och när jag säger, vi är väl den enda lokala föreningen i Göteborg som, som liksom har ägnat sig åt de här frågorna. Då. Men det har vi gjort i tio år, då vi har ju bra kontakt med andra och så där. Då. Så att jag tänkte väl att när jag pratade med marrangörerna att jag skulle kunna få hålla ett, ett litet tal jag också egenskap av det. Men se, det gick inte bra förstår ni. Det passade inte. Jag fick ett blankt nej där alltså av arrangörerna. Och det, det gjorde mig lite bestört faktiskt. Men det är väl som du, du påpekar här Martin. Att man, man håller locket på. Mm. Man vill göra en så kallad limited hangout. Tror jag det handlar om. Va? Och så ska man försöka ha kvar då en del av av narrativet och jag tror att det allra viktigaste då det är ju att folk inte verkligen börjar titta på det här med virus och, och, och vad det finns för belägg för det då va för att då, då klappar hela medicinen ihop då va det vill man inte så att ja mm. men som sagt det var en trevlig demonstration och jag gjorde faktiskt så att jag, jag tog en egen megafon och höll det här talet i ett litet hörn då och gjorde om det lite med anledning av det inträffade så här kommer det då tar vi av det. Kära medmänniskor, vi har vaknat. Vi förstår nu att samhället är korrumperat. En korruption som pågått i decennier, ja till och med århundraden. Syftet är detsamma. En grupp vill ha det bra utan att behöva göra annat än att ljuga. Men var aktsamma. Dessa bedragare har svart bälte i lögner. Och det är därför fortfarande viktigt att inte tro på allt. I Bibeln talas de om vargar i fårakläder och falska profeter och de finns också i våra dagar. Ljug stort och skydda den stora lögnen med fler lögner, det är taktiken. Den stora lögnens syfte är att kontrollera människor genom att skapa en rädsla för någonting vi inte kan bekräfta. På medeltiden var sjukdom ett straff från Gud för synder och man riskerade att bli bränd på bål om man botade sjuka människor. Men man kunde undvika sjukdom genom att köpa så kallade avlåtsbrev av kyrkan. Blir man ändå sjuk hade man syndat så mycket att inte ens avlåtsbreven hjälpte. Och vad gör oss sjuka idag? Virus och smittsamma sjukdomar. Och vad kan vi göra för att hålla oss friska? Köpa läkemedelsbolagens produkter. Men vet vi att virus och smitta existerar? Finns konkreta bevis? För att viruset som nu plågar oss har isolerats. Nej, om du frågar Folkhälsoinstitutet eller Karolinska institutet. Det gjorde en sanningssökare som heter John Blade. Och det tycker jag fler ska göra. Men då behöver ni känna till det märkliga språk dessa institutioner använder. Isolation betyder nämligen inte avskilja från allt annat på deras språk. Därför måste vi förtydliga detta begrepp i vår fråga. Annars får vi inte svar på den fråga vi tror att vi ställer. Stefan Lanka, biolog och doktor i virologi, har sedan 80-talet påtalat att virus inte kan sägas existera i vetenskaplig mening. 2016 gjorde han rätt sak av det och vann efter överklagan. Bundespanska sjukan genomfördes flera studier där frivilliga drack sekret från sjuka och till och med lät sig injiceras med det. Ingen blev sjuk. Dessa studier från 1920-talet finns att läsa. Jag begär inte att ni ska tro detta. Jag ber er undersöka saken. På föreningen Cubono finns referenser och källor. Men om vi antar att detta är sant, ja, då befinner vi oss i en ny medeltid där piller och sprutor i de nya avlatsbreven. Förkylning och influensa är en ändamålsenlig och säsongsbunden reningsprocess. Likna träden fäller sina löv. Alltså inget vi behöver vara rädda för. Våga vara vis. Tro inte på experterna i tv. Tro ej heller på de experter som säger att experterna i tv har fel. Bedragarens främsta knep är att låta lögner slåss mot varandra. Så att vi inte ser sanningen. Sanningen kan du bara erövra själv. Vill du veta någonting måste du själv granska premisserna, själv lyssna på argumenten och själv avgöra vad som är mest logiskt. Du är fri. Vi är alla fria. Vi föds med den rätten. Våra friheter får bara begränsas om vi utgör en fara eller olägenhet för någon annan. Och sanningen är att allt som pågått de senaste två åren– är ett fullständigt illegitimt begränsande av våra friheter. Kejsarinnan är naken. Maggan alltså. Så var inte rädd. Var fri. Tack. Mm. Ja det var ett bra ja. tal. Ja tack för det. Det kanske kan hållas på någon av de kommande demonstrationerna. Det verkar inte ta slut det här med corona än så länge. Och det kommer väl många fler manifestationer. Så, mm. Och jag höll ju lite låda där Det var ju en speakers corner Som jag sa i, på Normans torg Och han som arrangerade, Lennart Fröderberg Han höll, höll några välvalda ord där Om att inget virus hade isolerats faktiskt så att, eh, Och han hade mycket kontakt med John Blade Så att det var uppmötande att höra Och eh, vi var även på en middag Efter demonstrationen på, på lördagskvällen Och det var ett par som hette eh, Eller ja, de var inte tillsammans då Men det var en man och en kvinna eh, Per Faktman och Monica Lindgren som skulle ordna ett seminarium där de just pratade om det här. Att ingen, inget virus isolerats. isolerat. det skulle de göra i Stockholm nu. Jag tror det var nu till helgen. Faktiskt. Jag ska se om jag hittar uppgifterna och kan lägga in det i kommentarerna. I fall lyssnarna skulle vilja gå på det. Mm. Och. Ja, hade vi allt in. Inför intervjun med, avklarat nu med, med Håkan så vi kan börja gå in på själva intervjuobjektet. Yes. Ja. Det låter bra det. Det låter bra. Okej, okay. ja, då växlar vi över till. Nej, men också, Patrik, det var ju bra måste jag säga att eh, du höll ett så kort tal. För det tal jag höll, det, var, det blev väl 24 minuter och sånt där. Så det var lite i längsta laget. Ja, mm. jag fick jag jag ner så mycket som jag kunde det var ju egentligen för att jag skulle komma med på talarlistan där, men det, det var ju kört ändå. Det det då det, det ja <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Men, ja. då skiftar vi över fokus till Håkan lite Och, ja, hur jag kom i kontakt med dig, det var ju att jag blev tipsad om din Twitter-kanal via en en god vän ni har. Och började följa den och såg att det fanns väldigt mycket intressanta saker där Och sen har jag lyssnat på ditt tal som du hör på Myntorget Och jag vet att du håller på lite med det här numerologi Nej ja, och... det var inte Myntorget, det var på ja. Australias ambassad Ja Australias ambassad Klara Bergs viadukt ja, ja rätt ska vara rätt <laughs> <Jajena>. <laughs> så Och jag har även sett att du började utvecklas på den här Cubone-skalan att börja titta på lite olika världshändelser som atombomberna kan verkligen vara sanna och 9-11 och lite sånt så att det har varit väldigt intressant att följa. Men mm. jag tänkte att du kan få berätta lite mer om det här själv då, och hur det kom sig att du börjar ploppa ur den här bubblan som vi kanske alla har varit inne i en gång men har tagit oss ut på ett eller annat sätt då. Så ja, varsågod! Tack så mycket, ja, men, eh, jag brukar säga att eh, det, är, det är som att dra ett knippe eh, spaghetti man, man drar på ett ställe så hänger det med några andra strån eh, Och så vidare, så att, eh, det är ju en lång resa För mig var det egentligen uppväxten som, min farsa var hyfsat konservativ Han gillade inte Palme, kritiserade honom mycket Jag minns fortfarande när Palme blev mördad då, 86 där, 28 februari var väl Och eh, då var pappa tyst och hade en, jag hade en, en kompis i skolan som ett år yngre. Han brukade fråga mig, han brukade säga till mig att ja, kan du inte härma Palme? Jag, ja, jag hade visst något talang för att härma Palme då. Eh, och eh, när han var död och sa nej han är död <laughs> så slutade jag med det. Eh, så det, det var ja, uppväxten sådär. Eh, och sen kan man hoppa vidare till när jag var 19. Då hade jag varit ute på stan här i Stockholm mycket med, med polare. Under de senare tonåren och eh, ofta var det så kallade gäng som hoppade på, ville slåss och bråka och försöka råna och allt möjligt. Och de, det här var ju någonstans 91 till 93 där som det var mycket tjafs på stan och i förorterna. Och... Det gjorde ju att jag kom fram till att nej, de här förorterna, Rinkeby, och så vidare, de måste, ju, de måste ju rivas. De här människorna måste ju flytta hem. De är ju aldrig trevliga, de här som har möte på stan. Det var ju det var en ganska skev bild jag fick då, men ja, det var alltid gäng så att säga. Så det gjorde att jag väldigt revolutionärt då röstade på Sverigedemokraterna i mitt första val när jag var 19. Jag tror jag var en av 13 000 någonting då som röstade på dem. Jag rakade av håret och blev någon slags eh, låtsas eh, Några månader, började på KTH, rakad med kängor med vita skosnören. Eh, så det var något sent sånt där uh, tonårsgrej tonors, uh, kan man säga också. Um, det slutade med sig på sommaren 1994 när vi var 19, i och polarna, att uh, min bästa polare blev misshandlad av en, en skinnhuvud. Ett, vad man, en, ett skinnhuve. <laughs> Och eh, en, en äldre herre på 35 år och, eh, Så då, då slutade vi med det där Lät håret växa ut så småningom eh, Och sen så, ja Sen eh, var det musikfestivaler Och tidningen Metro kom Jätterol, man kan läsa gratis tidning på bussen På väg till skolan och sådär Så det var tillbaks till järntvätt Och mycket vänsterflum eh, Via musik och kulturliv Alltså då eh, så jag blev ordentligt hjärntvättad. Jag lyssnade på P1 eh, de sista åren när jag vaknade upp eh, runt eh, 2016-2017. Lyssnade på P1, ekot och flera gånger per dag och eh, upptäckte då att ja, det är ju samma nyheter hela tiden men eh, slå på och lyssna om det kommit något nytt. Liksom. Eh, så så att det var då är vi framme vid 2016-2017 då blev jag utmattad. Så det, det är väl en svensk klassiker så där. Eh, Fick eh, massa extra tid. Låg hemma i, eh, i soffan och började läsa artiklar och böcker och allt möjligt. Så då kom jag in på lite här counter, counter jihad spåret då med, ja, mot islam och sådär. Eh, så då var Hegel Storhaugs, eh, norskan, hennes bok Landsplågan Islam. Den var Det var en sån här milstolpe för mig vid årsskiftet eh, 16-17. Eh, och direkt efter det, i början på i, i januari 2017, då träffade jag en gammal polare som sa eh, Lyssna på Ingrid och Konrad och eh, Den kokta grodan. Så då lyssnade jag på alla de programmen då, så att, eh, efter det. Och eh, i november 2017 sen så eh, skrev jag till eh, Gustav Kasselstrand på, på Messenger och sa Hej, vi ska åka iväg till eh, Helsingfors, jag är en polare. Bara en weekend sådär. Och då kollade jag om han, ja, om han ville se så surra lite och sådär. Och det ville han. Så på den vägen var det. så ja, Vi hade ju ganska trevlig middag där. Och... Efteråt fick jag frågan om jag ville vara med på riksdagslistan. Jag visste inte då att han höll på att pussla med ett nytt eh, politiskt parti. Men eh, så, ja, så kom jag in på plats 30 på alternativ för Sveriges riks riksdagslista. Eh... Som sen ändrades och blev eh, Plats 29 minns jag Så att, eh, Det jag gjorde med Alternativ i Sverige var ju mycket eh, hjälpa till Och dela flygblad och sådär Jag var aldrig mer med i de inre cirklarna Jag var med på något infomöte och så Men eh, det var inte mer än så mm. Mm. Sen var du med lite ja. DFS också här då. Just det, det stämmer bra eh, Det var, hur fasen var det Ja men det var ju samma Samma år där tror jag eh, 2017 va Så, så drog jag i gång i no, var det? November Slutet av november Och eh, då var jag medlem Ja, eh, en av de första hundra där Fick ett guldkort <laughs> eh, Så att, precis Och sen var jag hoppade in I arrangörsgruppen Stockholm och hjälpte till Och eh, vi höll ett ettårsfesten Bland annat i min föreningslokal här i Haninge. Mm. Så Mm. Så, ja, så småningom så tyckte jag att det var lite för eh, tungrott. Eh, ja, jag har väldigt många idéer. Jag är en idéspruta. Men jag behöver ju, jag behöver människor runt omkring mig som eh, tar tag i mina idéer och hjälper till. Då, och eh, lite mer administratörer. Och eh, det blev ganska tungrot om allting. Eh, så sen gick jag ju vidare faktiskt till Wake Up Friends. Eh, så man kan ju tycka lite vad man vill om som, eh, som mediekanal den här Wake Up Globe. Men det har varit väldigt bra för mig att träffa vänner den vägen. Mm. Det, är ju, det är ju lite sådana lite new age-varning där kan man ju säga, på, tycker jag. På mm. up, -up ja, annars på. så brukar det vara vad jag upplevt, jag har ju varit i nationella kretsar också, att det är väldigt stigmatiserande och liksom ha andra uppfattningar än de som finns inom den aktuella sfären. Och de, mm. de, det tänkandet som man kanske har inom Wake Up Friends det är väl ingenting som man vill beblanda sig med inom de här DFS- och, och FS-sfärerna. Vad jag har upplevt i alla fall. Nej, de cirklarna de eh, faktiskt båda och. När jag arrangerade lite vandringar och liknande saker i DFS så märkte jag att det är ju en del människor som rör sig mellan de här två. Så att det, det, det är överlapp, det är absolut. Men... Eh, det är ganska mycket ska vi säga, grupptryck mentalt där Från, från nationalister Hur, vad, man, vad man får tycka Vilka konspirationer som är, som är okej okay att, att tro på det. <laughs> Mm, jo precis Förlåt jag frågar, jag är inte med på så, eller jag kan, Men DFS, vad är, det, är det, det fria Sverige Just det, det ska mm. vi säga, det fria ja. Sverige mm. Som sagt startade november 2017 då. Mm och eh, deras föregångare, motivt så det, det var väl en av anledningarna till att vi startade, eller jag var med att starta den här podden. Det var ju att eh, jag kom in på Simans idéer och så tänkte jag att det är ju ett himla jobb att starta en egen podcast. Så det gäller ju bara att ringa in till ett program där det finns människor som har förstått en del och vågat ta lite risker och stå emot vad... Vad var som etablerat att tro på. Och de kommer ju anamma det här. Tänkte jag då. Men det var ju snarare tvärtom. När man ringde in. När det var den här attacken i Nis. Att kunna kunde konstatera att alla tecken tyder på att det här är totalt iscensatt. Att det, det var inga eh, inga lastbud som körde där. Och körde över en massa människor i, i Nis. Men det var ingenting som man ville direkt ta. Utan man ville tro benåt på det här. För att det var ju en muslimsk terrorist då som det passar in i det här narrativet att förr eller senare så kommer ju kommer någon, for, någon form av så här terrorattack ske om man tar in tillräckligt mycket muslimer i landet då. Mm. Eh, och den, den bilden vill man ju inte få, få radera då. Så um, känner du lite Nej. samma där eller? Absolut. Det, det, det varierar väldigt i, i grad såklart med olika människor men en del är ju väldigt nitiska och det, ja. sen är det ju Sen är det ju här pyramidorganisering också att det är ju Alla de här alternativ till Sverige Och det fria Sverige så det, det är ju ändå någon slags ledare i toppen Några få, en styrelse mm. Som sätter Vad som är okej okay då Ett slags grupptryck då på, på medlemmar mm. Så det, det finns en rädsla Det måste jag säga mm. det, är alltid, det handlar ju alltid om rädsla att, att våga säga, våga ifrågasätta saker mm. Jo, precis jag har ju lyssnat lite på det här stabsläge och det kan ju kanske vara lite intressant för även våra lyssnare att höra hur tugget går inom de här nationella kretsarna. Så att jag tänkte att vi kan spela upp ett klipp från stabsläge nummer 16 med Jeff Al där de diskuterar lite det här med corona och hur, hur de ser på det hela då. Så att här kommer ett klipp då på cirka tre minuter. Så varsågod. Jo, men ja. Jag kan lägga in det också. Tycker jag ändå att det finns ju två ytterlägen i debatten också. Nu tillhör vi väl de som kanske är lite mer kritiska mot hur etablissemanget har hanterat det här. Men det är också så att covid-19 initialt, de som fick det, det, det var ju faktiskt en överdödlighet i Sverige. Och det är ju någonting som ändå pekar på att det var ju betydligt allvarligare än vad det brukar vara. Och då kan det ju föranleda kanske att man uppmanar folk. Eh, ja men som sagt, även om det verkar löjligt, ja men tvätta händerna, nysjärnväcket går inte när du är sjuk och så. att det kan behövas en sån påminnelse. Eh, men det är intressant att, tycker jag i Sverige ändå hur man har gått från då att gått ut ganska svagt till att ha restriktioner nu i slutet när, när vi har en tämligen ofarlig sjukdom som sprids och det är ju ganska intressant också men sen har vi då som sagt de andra, andra änden också som jag tycker som jag uppfattar lite oansvarslösa också som säger att nej det finns ingen covid-19, det har aldrig funnits och liksom då påstår att hela sjukvården är inbegriper någon sorts global konspiration som sprider rykten om en sjukdom som inte existerar så att det, det gäller, tycker jag, att vara balanserad i det här också på något sätt och inte överdriva åt andra hållet heller. Mm. Nej, det finns uh, verkligen alltså extremer åt, åt alla håll uh, och liksom, galenskaper. Uh, och det som man märker, liksom, om man ska säga då från etablissemangshåll... Uh, om prata om till exempel nu med, med liksom massvaccineringen och eh, i vissa länder då vaccinationsplikt eller, eller till och med vaccinationstvång. Eh, det är ju att man alla som har någon typ av kritik av eh, liksom den strategin med massvaccinering som, som lösning. och så där, det, det är liksom, Då kommer det här paraplybegreppet antivaxare. Vilket innebär exakt. då att det, det, är sam, det är precis samma att ha liksom en, en kritik mot Men vänta nu, vad, vad har människor för rättigheter gentemot staten? Eller till och med bara medicinsk invändning. Är det här verkligen nödvändigt för en frisk, eh, vältränad 25-åring? Eh, ska vi inte fokusera på riskgrupper? Eh, och Då jämställer man det med någon som tror att det liksom sprutar sig in mikrochip som gör att du kan fjärrstyras. Eh, ja, det, det, det, det, det här påminner på det sättet väldigt mycket om många andra debatter, inklusive invandringsdebatten hur liksom all kritik de senaste 40-50 åren mot massinvandring och liksom mångkulturell ideologi har bara, ja ah, men det där är rasism och folkmord Va, liksom vad, mm. hur man än har liksom formulerat kritik Det var de tre minuterna, så jag tänkte vara, vad säger du Patrik? Och snabb nedtoning där Ja <laughs> mm. Som inte lyssnar, eller inte så bevandrade i de här nationella kretsarna om hur tugget går här då. Jo, men det är ju intressant att höra, liksom, för att det är ju där då att man, man är oense om vissa saker, men det stora narrativet, det är man överens om då, och sen så använder man ju då sig av en, en, en, en retorik. Ja, det stämmer ju helt enkelt, va jag menar. Ja, vi, vi har en överdödlighet då. Ja, då får man ju då definiera vad överdödlighet och Det som de liksom har... Alltså över, om vi tar året 20, 2020 då. Då var det ju så att ja, det var väl lite fler döda än jämfört med de senaste fem åren då. Eh, och där var det väl underdödlighet då. Jag minns inte va. Men, men om, man, om man drar ut det lite då. Om man tittar på de senaste 20 åren. Och jämför det med 2020... Ja, då hamnar 2020... hamnar på trettonde plats. Alltså... 2020 kommer inte ens upp i topp 10... Vad det gäller dödlighet de senaste 20 åren. Så att om du tar någon som har... varit under en sten... Och frågar... Kan du säga vilket år... Vilket år tror du det var en dödlig pandemi liksom... Så gjorde att man stängde ner hela landet. Ja, de kommer inte kunna hitta... De kommer ju inte kunna gissa på 2020... För mm. vi hade ingen över, överdödlighet. Mm. Men det blir på något sätt liksom... Alltså jag är så trött på det här. För att det här jag säger nu, det är ju liksom... Det, det kan man ta fram på fem minuter ur Statistiska centralbyrån statistik då. du har ju liknande siffror världen över då va. Men ja, det går inte in på något sätt Och sen ser du det ju det här, jag bara tar de här punkterna då. Sen är ju det, det här gamla vanliga då, att ja... Om det inte skulle finnas virus och smittsamma sjukdomar, ja då skulle hela sjukvården då vara en, en jättelik konspiration och läkare och sjuksköterskor skulle vara med på det här. Nej så är det ju naturligtvis inte. De köper ju narrativet precis som alla andra och de gör det ju till och med hårdare för de har ju gått lång utbildning och fått lära sig det här. Om, om infektionsteori och smittsamma sjukdomar. Ja, men det är precis det här argumentet man för mot månlandningen också. Det, skulle, det var hundratusentals människor som jobbade på NASA. Skulle alla vara med på det då? Nej. Det räcker med en handfull människor. Mm. Och, och, och, och så gör man ju det här med, med compartmentalisation. Det, det, det är liksom. Ja, och sen en annan grej också då. Så kommer det här, de här halmgubbarna då. Som, som systemet skapar. Eller den här disinformationen då. Man sprider massa konspirationsteorier som är löjliga och, och orimliga då. Som att det skulle finnas mikrochip i vaccinen och så vidare då. Och så kan man då sitta och arg argumentera mot det då. Eh, om man vill. Så mm. då får man ju de här halmgubbarna då som man kan... Precis och jag har ju skickat äh, en utmaning till, till äh, DFS ja via... Twitter om att uh, varför inte prata med varandra istället för om varandra <laughs> för, för mm. man vill ju bara missförstå uh, uh, vår kritik mot att uh, inget virus finns utan man bara liksom tar upp det här och så skrattar man som att vi är löjliga och beblandar oss med det här uh, andra då så att det är, men det är ju, det är ju så uh, mainstreammedia fun funkar också de sitter ju där med sina experter som ska kommentera hur nationella är eller att de är rasister och nazister så får inte de komma till tals. Men nu beter man ju sig på samma sätt i princip. Mm. Jo, jo men det var te... ju som jag sa innan då. Det, det är de här experterna som, som säger att experterna i, i tv har fel va? Mm. Och, så, och så kommer de med något annat. <laughs> ja, nej, det är många lager på löken. Hade jag... någon av er andra någonting att tillägga innan vi kör nästa klipp? Jag kan bara hålla med på att, tycker. Uh, sen sen uh, tycker jag kanske Daniel ska få säga någonting också. Ja, Nej, men Absolut, jag håller givetvis också med Och det, precis som Patrik sig inne på Så eh, begår ju de lite av samma misstag Som eh, de beskyller andra för Och eh, det, vissa grejer är ju förhållandevis enkla och väcka eller slå hål på Som Patrik sa, till exempel bara gå in på Statistiska centralbilen och kolla De senaste 20 åren Så ser du att det landar på rättande plats Så då är frågan han som yttrade sig där i början. Vilka år har han jämfört med? Och jag får mig att det även var så att även om man jämförde bara första kvartalet när coronan lanserades i nyheterna. Om man tittar tillbaka fem, tillbaka fem år så var det så att 2018 så dog det fler personer, till och med antal, inte bara per capita. Men, men ändå så, och, och några av mina kompisar i Stockholm gick ju in och kollade på det blicksnabbt. Vi jämförde, eh, om det var från 2015 eller 2016 till 2020 då, och visade mig direkt att eh, nej, men det dog fler personer 2018 så varför hade man inte de restriktionerna redan då? och sa att det var en så kallad pandemi redan då. Eh, jag vet inte, ibland så, så känns det som att folk kanske inte Motiverar sitt svar tillräckligt bra Och backar upp riktigt Vad, vad det är de menar eh, Som i början på klippet där han säger Att det var en, att det var en eh, överrödlighet eh, Vad har han jämfört med då I frågan mm. eh, och, då, och då blir det kanske Som Patrick säger att han Kanske jämfört med en väldigt kort eh, Tidsperiod Verkar det som Mm. Alltså, är det är en sån här som man slänger som är bara som ingen har kollat upp utan alla tror att alla andra är med på. Mm. Ja, alltså, en, enda, sättet att få, bara in, enda sättet att få fram en, en överdödlighet för 2020 det är ju om man jämför med de senaste åren. Men, men drar man ut det och, och, och tar det på 10 år eller 20 år? Så, så hamnar ju som sagt Sverige på 13, eller 2020 på 1300 plats. Då. Och tar man det ännu längre tillbaka, då åker ju 2020 extremt långt ner i listan. Då, för att det har ju varit en, en sjunkande dödlighet under hela senare delen av 1900-talet. Mm. Ja, ska vi köra det andra klippet som är på cirka två minuter då. Så, mm. så kommer det här. Så är det ju skapat i, i ett labb. Wuhan och det är Kina och USA som har gjort det med syfte att se liksom vad man kan ställa till fel. I grund och botten, säkert vill ha fram någon form av biologiskt vapen. Det skulle inte förvåna mig. Så att, så att initialt, jag tycker att någonstans kommer det något från Kina, så ska man vara jävligt försiktig. Att stänga gränserna, att inte låta människor åka hur som helst, sådana saker skulle man kanske ha gjort tidigare, framförallt också satsat på. På, på de äldre där och skyddat de grupperna. Det gjorde man inte. Sen, sen som vi har sagt när italiensiffrorna kom så blev vi mer vi fundersamma och tittade på det här. Och, och sen dess tycker jag ändå att man har varit, en, man har varit på, på, på rätt väg, balanserad som du säger. Sen har det gått i vågor. Jag, jag känner ju själv att man blir man blir påverkad, jag var inne på det förra eller förra, förra avsnittet, man blir påverkad av att konstant följa nyhetsrapporteringen. Vi har ju alltså i två års tid nu, eller vad det är, varje dag läst och följt. Och till sist så sitter man här och liksom vet inte var det ser ut eller in. Och då måste man verkligen andas och fundera och, och ja, få ett perspektiv på detta. För att det är lätt att bli påverkad och man sitter och känner efter och... Börja tro på det ena och det andra. Och det är övertygande. Börjar du följa de här kaninhålen och åt alla håll så är det övertygande. Så att det gäller ju att ha huvudet på skäften. Men jag tycker att många av oss har skött det väldigt bra, måste jag säga. Och balansera de här olika idéerna och åsikterna. Sen blir man jävligt arg ibland. Man kan fara ut ordentligt åt folk när man är trött på någonting och så. Men... Mm, det var det klippet. Uh, vad säger ni om det Ja, där klappar man sig själv på ryggen och tyckte att han hade hållit sig. Fast han har ju gått på, eller han, han, han förde ju fram en konspirationsteori där som självklar då att, att, att viruset är skapat i ett labb i Wuhan då. Mm. Och det förutsätter ju då naturligtvis premissen att virus är ordentligt isolerad och bekräftade då som fenomen va? Mm. Men den, den konspirationsteorin håller inte jag med om då. Nej. Och sen har han ju suttit där i nästan två år nu och följt nyhetsrapporteringen och återberättat den. Och man har ju andra avseende då, speciellt när det gäller då invandringskritiken. Där är man ju väldigt väldigt kritisk mot massmedia. Men när det gäller andra ämnen som man kanske inte har satt sig in lika väl, ja men då sitter man och, och återupprepar... Ja. Aftonbladet och Expressen och SVT-nyheter mm. som att det vore sant. Nej, <laughs> ja, men det är ju huvudet på spiken. Det är ju så. Det, ja. det, det, det som jag brukar skriva ibland att på Twitter, jag skrev det senast häromdagen, att det är ju ett slags självskadebeteende att trots att man vet att media ljuger så fortsätter man att följa och mm. försöka analysera. Mm. Precis. Analysera med en lite annan vinkel. Men det man inte har gjort då det är att sätta sig ner och titta, sätta sig ner och titta på videomaterialet. Och kunna konstatera att men det där kan ju inte vara äkta. Ja, men då måste man ju slänga allt ner i papperskorgen och istället analysera medier utifrån. Vad är det de vill ha, ha genomför agenda just nu? Vad är det för lagar de har föreskrivit för att motivera? Efter det här har visats på tv och så vidare Det är väl sådana frågor man måste ställa sig och, Jag tycker att den nationella svängen har misslyckats De är fast i massimmigrationen Så de kunde inte ställa om Alternativet Sverige kunde inte ställa om De, de fortsatte med sina Alltså ställa om till det pågående kriget Som, vi, som är, vi är i nu Där våra närvaro kära injiceras Mm Bland Precis. annat då. Och nej men då, de fortsatte att prata om alternativ i Sverige alltså. De fortsätter att prata om skol, skolbesök och kyrkovalet. då. Mm. Mitt under brinnande krig. tycker jag. Det, det är lite sådär att ja, nej men nu, ska vi, nu brinner det här. Va? Det är dags att börja tappasera om hemma i, i huset. Mm. Mm. Och sen är de väldigt. Det som jag har märkt av, det är väldigt mycket en del av det här grupptrycket då. Det är att man är så Noga med att det ska vara fin optik som de säger. Mm, exakt. <laughs> Om det kommer någon som ja, heter Jurilina eller, eller konspirationsmartin och så här, va? Då, då är det, det är dålig optik. Mm, exakt. Det har jag fått så. höra. Och ja. jag, jag är faktiskt, jag går på ganska många olika evenemang på alla möjliga håll för att socialisera och bolla idéer och. Och även liksom få människor kanske lite mer intresserade för sådana här saker. För oftast har ju människor kanske vaknat upp kring en fråga. Men behöver inse att det finns lite fler frågor eh, att gå på. Så då har jag gått på lite sådana här sociala mingel och grejer med AFS. Och de har även haft fackeltåg och sånt där. Eh, men efter ett sånt här fackeltåg då. <kör> för i, vad var det? November 2020. Så, så fick jag ett mejl från AFS medlemshantering. Som kom till våran kontaktsida på föreningen Kuborna då. Och då står det här. Hej Martin, vi vill meddela dig att du, du som inte är medlem i Alternativ för Sverige. Heller inte har någon rätt att delta på våra sociala aktiviteter. Våra aktiviteter är till för medlemmar eller ett fåtal personer som funderar på att bli medlemmar. Vi vill därför förklara att du inte är välkommen på våra träffar framöver. Och hoppas att du respekterar det. Beslutet kommer från kretsledningen och du, eh, om du i strid med våra rekommendationer skulle söka medlemskap så kommer det att återkallas av partistyrelsen och din medlemsavgift kommer då inte att återbetalas eh, med vänliga hänslingar AFS eh, medlemshantering. Så att eh, ja, man kan ju bli utesluten utan att ens vara medlem där. <laughs> Ja, det var inte särskilt högt i tak. Eller vad man ska tycka det. Uh, kan du tillbaka det medlemsavgifter som du. Ska <laughs> <laughs> ja, man skulle tycka det. <laughs> ja. Ja. Ja. Nej, men eh, det som jag håller på med nu med några vänner, är, vi kikar mycket på det här med hur kan vi organisera oss? Hur kan vi bryta den här, den gamla pyramid, pyramiden, det, hierarkin? och, och Hela tiden när vi gör saker så ska vi göra det platt. I små grupper. Eh, det pratade jag också om i, i mitt tal. att eh, Jag tänker med ett självrensande system. att eh, Har du bara 5 ja, till sju människor i varje grupp. Med bra gruppdynamik. Då, då är det svårt för någon som är så, ja, någon som är märklig. Någon som är sociopat eller liknande. Att komma in där och förstöra. Så, och det jag vill komma till då det är att... Eh, allt för Sverige, det var ju extremt toppstyrt. Mm. Det var det var på alla sätt och vis tycker jag. Och eh, jag kommer ju fram till ganska snabbt att eh, under, min, under min pågående uppvakn att vi, vi måste jobba lokalt. Det finns måste det här i livet då. Det vi behöver jobba lokalt. Eh, men det ville man inte satsa på då. Eh, Gustav och company sa det då att nej, men det är inte kommunval. Eh, utan, nej men med hänvisning till att det, det spårade ur med, med Sverigedemokraterna. Så att därför skulle man inte göra det. Punkt. Mm. Jo. Men sen, jag vet inte hur man ska organisera sig. Kanske behöver vara toppstut men att de som är högst upp behöver ju vara ödmjuka. För att de kanske inte vet allt och kunna ta in nya saker. Men det känns mm. som alla de här äh, kritiska organisationerna. De har liksom genomskådat någonting och sen så har de bildat sig... Äh, en grupp kring det. Och sen så kan de inte se andra saker. Och det är det som är farligt. att man inte kan. Jag tror, bli... jag tror faktiskt inte att det någonsin kommer funka med toppstyrt. Eftersom att det mm. är instabilt systemet. Det går alltid att, att sätta dit någon ny. Plocka bort någon. Vet, mobba mm. någon så att den blir utbränd. Och sen kliver någon annan in. Och, mm. ja, det är bara kolla på Peter Storm. där Med partiet de Fria till exempel. Då, mm. Som det var omgjort. Och sen helt plötsligt var det Karl Norberg som... Sitter och messar på sin Youtube-kanal. och mm. De tog bort... De la ner partiet. Då. Först skulle de väl om partiprogrammet till eh, ojämn Och sen så la de ner partiet. Mm. Och, och nu finns det bara det fria kvar. Mm. Ja, precis. Det är ja, ett exempel i mängden. Mm. Jag håller verkligen med. Alltså, jag tycker att det är superviktigt att man har en organisation som är plattare, precis som du säger och Det, det kan ju vara alltså, en, en annan risk med att ha mer pyramid-hierarkisk struktur, det är ju att den kanske lätt kan tas över av infiltratörer över tid och, och då vet man inte vad som händer. Då ger man liksom några få människor kan jag då tycka för mycket makt och mycket att säga till. Då. Men om man har en plattare struktur och fler som får vara med och bestämma och en större transparens mellan olika folk, olika människor inom gruppen tycker och tänker och vill göra då, då, då riskerar man inte den kanske tas över eller läggs ner eller kommer med idéer som kanske många i gruppen egentligen inte håller med om och så här, mm. sådana grejer så jag tycker ju att det är superviktigt, så jag, jag har även talat om det förut i den här podden att det, det är så världen är byggd generellt sett, om du tittar på de flesta företag och hur världen fungerar generellt sett så är det oftast en väldigt, väldigt hierarkisk pyramidstruktur som gäller Uh, och då blir det ju lätt att, att dominera uh, världen eller stora företag. Ja, men de här, de här slutna skoten med ja, compartmentalisation med, med uh, säkerhetsklassning och så vidare och så vidare. Mm. Ja. Precis. Nu kommer vi bort lite uh, ämnet här kanske. <laughs> det var Magnus Söderman där nyss. Då. Mm. Ja, ja, visst. Där ska det vara platt eller ska det vara pyramid? om ja, men ska man ha platt också så behöver väl ja, alla behöver komma till samma insikt och dra åt samma håll också. Det kanske kan vara lite svårare om... Det är ju lättare att fladdra fladdrar åt olika håll och sånt. Jag vet ju i föreningen Cubono så är det ju... Vi har ju förbehållit oss att vara en ganska liten grupp för att ju fler som kommer in desto mer viljor finns det som kan dra åt olika håll och då blir vi inte så, så samkörda och då kan det leda till splittring istället. Ja. Utan... Mm. Vi tar in på basis av att man, man har förstått mycket av det vi pratar om i radion och, och redovisat på våra hemsida, hemsida och föredrag. Och, och sen så har vi en vilja, ambition och vilja göra någonting. Kanske hjälpa till med it, korrekturläsa någonting, hemsida, eh, ja, hjälpa till med lokaler eller ja, vad som man kan hjälpa till med. med att, man, att man är med och vill bidra också. Det ju, har vi satt som <coughs> mål att det det är viktigt om man ska vara medlem då. Mm. Ja, men det behövs ju någon slags uh, styrgrupp, styrdokument och så vidare som uh, också är stabilt uttänkt så att det inte kapas med tiden. Uh. Så att, uh, mm. du, får, uh, du får väl göra några Göteborg-guidestones och uh, sätta upp där. Just nu är väl det viktigaste att få människor att vakna upp uh, några nivåer till uh, jämfört med vad de är då. Nu har vi ju 10 000 människor som gick i Stockholm men, <coughs> men det var inga talare där som släpptes fram som sa att inget virus har isolerats utan det var ju först dagen efter då som på lite mindre tillställningen som de eh, åsikterna yttrades så att de här, det som vi sitter och säger nu måste ju komma ut till en större publik så att också de här 10 000 människorna kan höra det. Ja, det är lite pravda över det, Det lever i ja. ett kommunistiskt land och vi är ja. så glada när det Pruttas ut lite sanning ja. Det spelar ingen roll om det var hela vägen lite? Liksom. Oj, det var bra, man, vad bra det blev nu Man vill väl inte stöta mm. sig heller att Man har ju en stor organisation där Dr. Alliance som är med och ska kämpa för För våra rättigheter Och så, men eh, problemet är att de Så länge de har kvar sina titlar Så kan ju de aldrig säga att inget virus är isolerat För i så fall så faller ju hela det Som deras utbildning står för Det faller ju platt och de Kan ju inte uppehålla någon inkomst som läkare längre då kanske. Så att det blir ju väldigt stort steg att ta. Men samtidigt så är ju människor väldigt auktoritetstroende. Så de vill ju ha någon som har en titel, en expert eller något som gör det här tänkandet åt dem. Så att det är ju dit vi måste komma att människor börjar tänka själva och inte lita på experter och så. Ja, nej men precis. Det är det jag tänker lite också. Jag vill inte, jag vill inte låta som någon new ageare eller pacifist eller defatist eller vad det heter, men alltså det handlar ju mycket om att, att uh, människor behöver ändra på sig själva, så alltså vi behöver ändra oss hur vi, hur vi liksom tänker och förhåller oss till världen, va? för att <hör> vi gör ju väldigt mycket så idag att vi har vi har ett, ett, ett antal värderingar och eh, turismer i oss, hur vi ska säga, va? och sen så Tittar vi på världen olika nyheter och det kan vara mainstream-nyheter och det kan vara alternativ-nyheter och så vidare. Då. Och sen så väljer vi någonting va. Och vi väljer utifrån vad som mest resonerar med uh, våra egna, vår egen världsbild då. Men det som är så jobbigt med det här det är ju det att den här världsbilden den är ju förmodligen helt fel va. <laughs> Eller? Som, som sitter i oss va och då, och då väljer vi, då blir det fel va så att, så att det första man måste göra det är ju verkligen att utmana så mycket som man orkar med liksom. för det är en väldigt jobbig process också det, det, det ska man ju inte sticka under stol med men men för jag menar nu har vi den här det, det har ju varit så självklart och det var ju även för mig till för, för två år sedan va att det, ja det är klart det finns virus va det vill ingen snacka om det men när det här med corona började komma, ja, då kunde man ju se väldigt mycket tydliga tecken på att det var ett, ett mediebedrägeri då. Och sen så var det ju det här man hade förstått här med vacciner, att det är ju extremt mycket man har sopat under mattan där i alla år om, om att vacciner inte alls är säkra och effektiva, i alla fall inte med dem. De eh, vanligt vedertagna meningarna av, av de orden. Va? För det är ju lite så sådär man håller ju på och ljuger med ord och man har sina egna definitioner. Då. Men nu som helst så börjar man ju börja titta på det här med virusfrågan. Då, då, liksom, ja, då upptäcker man ju det att nej, men det är ju faktiskt så att, eh, att man har inte bekräftat att eh, de här små partiklarna finns och gör det. De ska göra va. Och då, då, då faller ju inte bara corona då. Utan det faller ju ihop Och det är ju väldigt. Det, är väldigt liksom, det känns ju väldigt jobbigt nu. För att nu har de ju liksom. Nu har ju det här pågått i två år va. Och, och, och det är ju väldigt många människor. Som har fått de här vaccinerna nu. Så att man kan ju nästan känna som att allt annat. Det har liksom varit en avledande manöver. För att hålla folk upptagna liksom. Så att, så att det här ska. Eh, Gå och genomföra då. Och det har du ju tyvärr gjort. Mm. Precis. Jag tänkte jag vet Håkan att du har ju lyssnat lite på några av våra tidigare avsnitt och det kanske varit med en del på din uppvaknande resa och fått dig att börja undersöka lite spår som du kanske inte hade tittat på annars. Så kan du berätta lite hur du ramlar över våran podd och vad du haft för behållning av att, att lyssna på den. Jag undrar hur jag hittar er podd. Det kan vara att Lasse Wilhelmsson som jag såg hålla ett föredrag och så Det kan vara så. Jag minns inte riktigt. Så jag vill bara återknyta snabbt där till det Patrick sa. Att det är ju det med, det är svårt säger Jag har inte funnit det själv svårt att, att forska. Jag väl har väl den läggningen att jag tycker att det är spännande och kul. Och jag är väldigt nyfiken på med. Men det är ju ett smurgosbord av kontrollera opposition. Det finns ju något för alla smaker. Så att, man, man går ju från en rörelse in i nästa kapade rörelse. Och sen vill jag bara mm. nämna också med det här med anknytningsproblem tycker jag är en viktig sak också. Vi, vi, som det är nu så stoppar vi ju systematiskt in våra barn när de är runt ett år i förskolan. dagens förvaringen då. Och det, det är många mammor och pappor där som, som inte riktigt klarar pressen från jobbet och Lämna gråtande barn Efter sig då För att de måste iväg på det viktiga mötet och så vidare Så att det, det, där Där skapas det väldigt mycket Lättstyrda människor genom, Får du får anknytningsproblem I de här första tidiga åren Under tre år ungefär Så det, det är väldigt svårt att Att fixa till det i vuxen ålder För det, det sitter ju under medvetet mm. eh, Just det, och tillbaka till Quibono eh, Det var ju bland annat det här med eh, Atombomber har jag inte hört från er Nämnas, jag vet inte Jag kanske har hört någonstans en tredjedel Av era avsnitt då men, Eller kanske mindre, jag vet inte Men Atombomber, det är sånt där exempel som jag har hört Faktiskt på Twitter, att någon har kommenterat Till mig, mm. en skåning som, som har sagt, Håkan Du vet om att atombomber, det finns nog inte Och det var så, Va? vad säger du för något liksom? Men det, det sätter sig med tiden Det är den där lilla, en liten flagga som sätter sig i huvudet då. Ja, det där så jag kolla vidare på liksom. Så att, ja. Två år senare så har jag väl konstaterat det själv nu. att Nej, men de, det är de bara trappor där. Mm. Och, och äh, du har gjort det genom Gematria då? Eller du har, har, hur har du kunnat konstatera att de är fake. Det är, det, det är väl så där intuitivt att jag har allt jag har läst och summan av alltihopa. Men numerologin kring, kring konstiga siffror, får man ju säga. Att det, det har väl... Vart en sån här, här markör Som har förstärkt eh, min, ja, När jag gått in och kikat på saker Så har det förstärkt det, det, det här med att det kanske är riggade saker mm. vi har, Atombomben har vi till exempel eh, Trinity-testet det, det var den 16 juli 1945 Och, och räknar man då på datumet då 1 plus 9 plus 4 plus 5 Plus 7 ja, plus 1 plus 6 Alla siffror Ental i datumet då blir det 33 mm. Det är en sån här markör Men om det är ensamt Ja men visst, det är, det är väl ja, det kan det ju bli Det är inte så jättekonstigt Men sen går vi fram då Bara, bara var det tre veckor senare ungefär Då, då, då säger man att man släppte Hiroshima-bomben Och det var ju den 6 augusti 1945 mm. Och räknar vi igen då på 1 plus 9 plus 4 plus 5 plus 8 då augusti Plus 6 som är sjätte Då blir det också 33 sådana saker. Mm. Sen har du det där exempel med. I, i det, också. Det, det, det, är så, det målas väldigt grovt liksom när man kollar på den här teatern, tycker jag. Jag kallar det för kabbalistisk teater. För att vi kan ju ta till exempel då Roosevelt. Han dog ju, jag tror det var den 12 april 1945, och då tog eh, Truman över. Mm. Och eh, Roosevelt, FDR, han var, han var den 32 gradens frimurare. Och den trettioandra amerikanska presidenten. Mm. Och så lämnar han över då till, när han dog då till Truman. Som, eh, som var den 33:e gradens frimurer Och blev den 33:e amerikanska presidenten. Så det är sådana där saker som jag ser hela hela tiden. Det, det, det, det, det är alldeles för mycket. Mm. Så, då, så, så det är ganska kul nu för mig att läsa böcker. För jag, jag, jag tar rätt mycket anteckningar. Och räknar på ord och, och datum och allting. Och det... Det, hoppar man på samma saker som Big Bang ja, Man kan räkna på bokstäver då 33 blir Big Bang till exempel då. Och eh, Det sades ju vara eh, Fram till för tio år så ungefär Som att Big Bang eh, ja, Smällen skulle ha skett för 13,7 miljarder år sedan Nu har de korrigerat det till 13,8 Tyvärr Men eh, ja, 100, alltså 1,3,7 då Det, det är det där tal. Om man räknar ihop det 1 plus 3 plus 7 är 11 så att, ja, jag har kikat mycket efter numerologi då, i mästartal och i siffror och bokstäver. Mm. Så det har hjälpt mig att eh, tappa tron totalt på <laughs> det här skådespelet. Mm. Ja, vi kommer in från lite olika håll. Där. Vi kommer in från att titta på bild- och videomaterialet och kunna konstatera att det är falskt. Och så kommer du in från numerologihållet och kan konstatera samma sak. Så att det är ju väldigt Absolut. intressant. Ja, och jag har väl sett jag har väl sett det här med att det var konventionell bombning av Hiroshima och Nagasaki. Det har jag ju hört tidigare och kollat på videor. Mm. Jag tror att det som har varit nyttigt för mig är att jag har inte varit rädd för att dyka in och undra vad fasen är här. Men menar, predictive programming, jag vet inte vad jag kallar det på svenska. Förebådande programmering kanske. Mm. Det var ju något sånt där när jag höll på och skrev om det ett tag, då, då var det... Ja, till exempel Kristoffer Dullni från Nordisk Alternativhöger som det hette då. Han, han tyckte att... Eh, vad håller du på med? Det där ska du inte hålla på med liksom. Det där är ja, du vet, dålig optik då. Mm. Så jag svarade väl, nej men det här det är bara hobby. Det är bara hobbygrejer. <laughs> det var, men det växte ganska mycket där intresset då. Så att, eh, mm. Ja, den här stämplarna är man ju väldigt rädd för. Alltså man är inte rädd för att bli kallad för rasist. För att det är ju bara någonting som medias stämplade med. Men foliehatt... <laughs> Då jävla den stämpeln vill man inte ha på sig. Så att, uh... Nej, du fick den kraftigt. Mm. Men däremot håller jag inte riktigt med. Jag, jag kände själv att uh, när jag hade fått uh, lite insinueringar på att jag var rasist där, när jag började vakna upp runt 16-17 årsskiftet där. På den Facebook jag hade då mina dåvarande vänner. Då, då, det, det tog mig ganska hårt. Då hamnade jag där uh, att man ska försöka försvara sig och så. Men... Uh, det, ja, det tar ju tid att, att, att gnugga bort sånt där. Så att, eh, nu, nu struntar jag i stort sett på vad folk säger. Nu kan jag hålla mig kall. Mm. Jo, det är ju bara att strunta i vilka stämplar som man får på sig. Ja, jag ja, visste det. det rädd för dem. Ja, men jag skriver väldigt mycket om menar, judisk mystik och sionism och allting. Jag, jag, jag menar, ja, men det är ingen som kallar mig för eh, antisemit eller någonting sånt. Det Mm. märkligt nog, jag vet inte varför jag har kvar mitt konto nästan, för jag skriver väldigt, om väldigt mycket saker mm. på, på Twitter alltså ska jag säga mm. och sen eh, 9-11 vet jag att du har tittat på lite också att du inte riktigt höll med oss i början om att det inte var några plan, det stämmer så där, ja. där styr ni in mig det, ja. nej men det och det är ju inte klart än. Men om, om jag kollar på filmer där, där tonen sprängs. Eller speciellt det andra tonet då. Att det sprängs då när alla många kameror var riktade mot det. Um, ja, det är ju alltid den där frågan. Ja, men kan, de här vara, kan de här filmerna också vara fake? Men, men, uh, nej, men uh, min känsla är väl... Ja, Det, det ja, som även jury har pratat om. Att ja, det, är så, det var ju så exakt de sprängdes med, med klockslag och så. så att, uh, det, ja, det är så många aspekter på det med att... Uh, det, ja, det lätt och ganska logiskt till slut. Då. Ja, men de, de lägger på flygplanen på videomaterialet och kablar ut det i lögnmedia. Det är jättesmart. Mm. Nej, men du vet, de, de är ju väldigt skickliga på att, att konstruera de här lögnerna. De är väldigt duktiga på psykologi och de, de gör dem som sagt i flera lager då, va? Och... Och det viktigaste, det, det nedersta lagret som de, som de vill skydda mest, både vad det gäller 9-11 och, och andra såna här eh, historiska händelser. Och sådär, va? Det är ju det att vi ska ifrågasätta bild- och videomaterialet. Ja, vi kan ifrågasätta delar av det, men vi får minst inte ifrågasätta det helt och hållet, va? Och det gör man ju så att man, man väver olika konspirationsteorier och så lägger man ju in då konstiga saker i bildmaterialet. Och så kan man säga det, men titta här, här ser man ju att det är en kontrollerad sprängning. Titta där, det kommer små rökpuffar ur uh, skyskraperna innan de faller ihop. Va? Och det det gör man då, det, det bekräftar ju det här att ja, men vissa grejer är ju uh, riktigt i filmmaterialet. då För då hade de ju aldrig visat det annars. Liksom, det, det, det, det där är ju en miss som har kommit med, va? Men, Men Bartek, du vet att det var en liten atombomb som. Ja, ja, precis. Det har det vi ju man... hört på Snapchat nu. <här> ja. Nej, för, för om man, om man liksom sätter upp den uh, hypotesen då va? att, att det, det, det finns inga bilder på de faktiska sprängningarna av skyddsgrapperna. För naturligtvis sprängdes de, för de fanns ju inte kvar. Dagen efter, var, det vet ju. Men, men om man tänker sig det och, och att, att det här är väldigt viktigt för dem. Att de därför liksom anser sig väldigt mycket för att hålla, hålla oss borta från det. Och det gör man med. Man skyddar den stora lögnen med fler lögner. Va? Då, då tycker jag man, man, man kan knäcka det till slut. Men ja. Och sen vet jag att du, du hade ett litet uppehåll där när du inte lyssnade på oss ett tag. Hur, hur, hur kom detta sig då? <laughs> Nej, det var dålig optik, Martin. Nu var <laughs> ska vi se. Ja, men det var vad fasen, Nu, nu tappar jag tråden helt. Vad var det som... Eh, jo, men det var ju rymdraketer för skjuttarna. Ja. Ja, att, att de inte ska fungera i vakuum. <laughs> men nu har jag tänkt faktiskt... men nu har jag ju kommit vidare från det. Men det blev lite för galet för mig och... Eh, det har ju varit då så här när man är inne och undersöker saker själv då, då blir det ja, men jag vill inte höra mer just nu för jag håller på med det här liksom. Så att, för mig blev det ja men det där var lite för knäppt liksom. Så då tog jag ett uppehåll från er er podd och då, då missade jag viktig samhällsinformation då och ja, jag lyssnade säkert på svegott och så istället då och <här> blev livrad ja, livrädd i början av den här. Inte lika livrädd som de här gasmaske människorna då, men men jag hade tjänat på att fortsätta lyssna kan jag säga Men ja. Ja, ja. det gör det inte idag Det var inte så att det förespråkade att vi, Ja men vi skulle stängt ner gränserna Redan från början så att vi hade motat Det här hemska viruset i Wuhan och så där. Nej men däremot <laughs> så Det var ju inte det här med att, att Som jag sa det finns det är ett smörgåsbord Av kontrollerad opposition Och jag, ja jag gjorde ju som många andra Så kallade foliehatta gick in och kollade På de här videorna från Kina och sådär När de plogade igen hus och svetsade igen och höll på. Och folk som, som stöp på gatan kanske. Eh, så det, jag, jag, ja, jag tog, tog del av den propagandan och, eh, och gick på den bluffen i början. Det mm. gick så långt att jag till och med spritade händerna lite grann där första veckan eller sådär. Men... Eh, det gick över sen. <laughs> ja, det hoppas du klarar. det är farligt med hansprit och det går in i porerna och det, det kan skapa sjukdomar. Alltså. Det ska man inte hålla på med. Nej, det är bestämt alla, från. Det alla, alla, behandlingar ju, oj, alla behandlingar skapar. Alla behandlingar skapar i sjukdom. Då, så att det är, ja. Det är lite. Det som är meningen. Mm. Mm. Eller alla. Jag kan, gå till, jag kan gå till läkaren om jag har brutit benet. Då, eller om jag har skurit mig mycket och behöver lappa ihop mig. Va? Men annars så håller jag mig undan därifrån. Jag tycker att det är ett riktigt dårhus. Mm. Ja, men jag, det, det är ju den, den slutsatsen som jag har nått också. Att, att, alltså den här allopatiska medicinen som man, man kallar det för det här. Att, att sjukdom då det, det är ett, ett felaktigt tillstånd som man kan bota. Med kemiska preparat. Det stämmer ju inte, alltså. Hela tänket är fel. För att, att, att sjukdom Det är liksom en, en nödvändig reningsprocess som kroppen tar till ibland när den behöver det. Och det kan vara ganska obehagligt. Men, men det har ett syfte. Och, och man ska helst inte hindra det. I alla fall, ja, det kan ju vara om det är väldigt. Uh, Jobbigt att gå igenom. Så, så. Men, men just hela det här tänk. Alltså det är ett jättestort fel tänk. Och det, och det är ju mm. väldigt svårt att komma över. Och det var det, det, var det ju även för mig naturligtvis. Fast det är, ju, det är ju ganska lätt att testa själv. men Man kan börja med periodisk fast. Jag, jag kör ofta mm. äh, 16-8 timmar. Åt jag. jag äter mellan ungefär 10-18. Och sen så är jag uppehåll däremellan. Ehm... Äh, jag har inte varit sjuk på fem år ungefär. Jag hade lite feber här i november men det, det, ja, det bröt liksom aldrig ut ordentligt. Så att jag tror det är hur mycket som helst med, med kost och fastan där och vad vi stoppar i just. Eller hur vi stressar och ja, såklart hur, hur rädda vi är för saker. Mm. Ja precis, Nej, men det, det, det här med periodisk fasta och kost och sånt det har ju en enorm betydelse för för hur man mår och, och, och hur frisk man är. Va? Men det, det är ju någonting som man inte har pratat så mycket. Eller ja, man pratar ju om. Men då ger man ju helt felaktiga råd då. Va? Då är det ju 180 grader fel då. Mm. Hur man ska hantera det. Det brukar ju, det här pravda. Det, det börjar vi smyga ut i sakerna. Men det kanske är bra med zink och sådär. Men, det, ja, men då, har man ju redan, då har man ju redan lurat in alla i det här falska narrativet redan. Så att, eh, mm. det är lite för sent. Mm. Mm. Mm. Jag ser mycket på Twitter att du, uh, du hittar gamla böcker och sånt som är väldigt intressanta som kan läsa igenom Som uh, det här Ilof Eriksson, jag uh, anklagar Och så var det, Nat Nationen hade en del om frimureri och sånt så, uh, Jag läste upp i den lite ett avsnitt uh, strax efter sommaren. Ja just det, mm. mm. att ja, ni... Uh... Ni, eh, ni höll ju på med eh, Sions visas protokoll. Jag gjorde några ja, just det, avsnitt ja. om det. Ja, den, den har ni haft tagning av också då? Eh, den har nog bara lyssnat lite grann på faktiskt. Jag, mm. jag är slarvig. Det är mm. bättre än eh, <laughs> Nej men jag, jag, jag läser, har börjat läsa väldigt många olika böcker. Jag är tillbaks på ja, någonstans 1400-1500-talet. Eh, Ladda ner mycket från Archive. Mm. Ja, men det engelska språket det är, det är ju så likt sen 1600-tal. Det går alltså utmärkt att läsa böcker från sent 1500-tal och sådär. Mm. Eh, och sen ibland så försöker jag översätta texter på latin och sådär. Mm, du, så... du har inte gett på den här Tycho Brahe's skrift då. Astronomica Danica. För den, den är ju faktiskt inte översatt från latin. <laughs> Nej, är det han... Nej, jag kommer inte ihåg. Vem är det som gjorde det här... Var det Kepler eller var det Copernicus? Vem var det som kom, med, kom ut med att, med att eh, planeterna skulle kretsa kring solen? Cir det var väl Copern cirkulera. Copernicus och sen så kom Kepler med sina lagar. Vationer. Ja, Aha, precis. Okay, ja, ja. Uh, Nej, jag ja, vet inte om ja. Trismegustos... Uh, Hette han väl den här uh, påhittade uh, Egypten och sånt där, uh. I, ja, det står nämnt det där I uh, Copernicus skriver det att uh, han, han nämner den här uh, okulta uh, Jag tror han heter Trismi där. Ja, Trismi, ja Jag har det inte framför mig nu Det har kommit åt Så heter ja, Man kan hitta sådana okulta Saker liksom I de här viktiga dokumenten De pekar på ja, Mer eller mindre kabbalistiska människor Mm, mm Ja, spännande. Nej, det är roligt att nämnde det för jag har också grävt väldigt mycket på, på archive.org i gamla böcker. Då. Det är en, en, en fantastisk guldgruva som man hittar ju mycket om. Och jag har ju tittat mycket på, på medicin med de glasögonen för att jag menar, jag, jag ställer upp tesen att vi har haft ungefär samma sjukdomar i alla tider. Det är bara det att man har gett olika namn på dem. Ja och, det kan då, man ju se. ja, och det kan man ju se till exempel då. Jag menar, om man tittar på det här med 1800-talet och, och spetelska eller lepra som var förekommande på en del ställen i världen, speciellt i Norge. Då och där fanns det ju en, en, en doktor Hansen som tittade väldigt mycket på lepra och sådär. Och, och men han var ju övertygad om att det var en, en bakterie som orsakade lepra. Men sen fanns det en annan teori då, som, och det finns en bok av, av Sir Jonathan Hutchinson som heter Fish Eating and Leprosy. Och han hade ju den teorin då istället att nej, det har ingenting med bakterier att göra utan det beror på dålig mat helt enkelt. Alltså, och speciellt så kan man få lepra av att äta skämd fisk då. Va? Och då kan man ju börja fundera för att då var det ju så att Norge var fattigt på den tiden och det fanns inga kylskåp. Och, och det var en fiskenation va. Så att ja, det som sagt det finns väldigt, alltså jag, jag råder verkligen alla om man att gräva i de här gamla böckerna. För det, det är ju så mycket som, och, och sen även det här från 1500- och 1600-talet då. Och precis som du säger Martin då att, att många böcker då som ju innehåller väldigt mycket intressanta saker. De är ju inte översatta från latin. Som till exempel då Tycho bra. Och, och, och det är ju intressant för att han var ju den största astronomen. Får man säga på 1600-talet. Och, och även en bra bit in på 1700-talet va. Kepler var ju inte så känd och populär på den tiden. Men det är ju ändå, ändå bara de här eh, heliocentriska eller kopernikanska böckerna. Som har blivit översatta då från latin. Alltså... Uh, naturligtvis Copernicus, och så Kepler, och så uh, Newton. Då. Så mm. Mm. Det finns mycket. Mm. Jag får brukar få frågan, hur hittar du alla böcker? Men mm. det är väl inget problem. Problemet är väl att hinna läsa dem. <laughs> uh, <laughs> ja. jag, tycker det jag har köpt en gammal encyklopedi från slutet av 1800-talet. Det uh, är Chambers, Chambers heter det, tror jag tror. Och uh, kan man den, är, den är liksom systemtroende det märker man när man läser om eh, jesu jesuiterna och sådana saker det märker man att ja, de säger ingenting negativt om dem liksom. men eh, ja, det är ändå väldigt intressant då kan man läsa om eh, antivaccinsrörelsen då på 1800-talet 1800 ja, runt 1880-90 och den pekar ju då på, på böcker då till ja, de här de, de som var läkare som var kritiska mot eh, vaccin då så, och de går ju att ladda ner allihopa de här, så Går det ju ladda ner från, från Archive Så det, mm. ja, det är en riktig guldgruva mm. Ja verkligen och sen jag tänker på det också att Det är ju sällan som någonting är så där helt svart och vitt va, Utan det är ju nyanser av grått Jag tänker på det här med jesuiterna till exempel Alltså de var ju i många avseenden så var de ju Farnbärare för, för riktig vetenskap förr i tiden då va Mm. Med det här med, med kring astronomi och sånt. Va? Men, men det behöver inte betyda att, att de är det nu. Nej, nej, de, jag, alltså, ut, det... Utan jesuiterna hade vi inte haft någon teater. Alltså det, det är så mycket ja. som de har. Vi hade inte haft några människor på månen till exempel. Bara en sådan. <laughs> <laughs> det, ja, det är precis. Och inga atombomber. Ja. Det, det, det är fortfarande. Ja, det, det, det är fantastiskt. Vi lever i en värld som är skapad av de här system människorna man, är, ja. det, det är liksom djupa djupa lager kulturlager av lögner vi står på. Mm. Ja, men precis och jag, och jag tänker på det. Jag tänkte på det när, vi, när det var den här demonstrationerna, den här demonstrationerna då att det handlar alltid om eller det handlar ofta om frihet och Vi ska marschera för frihet och vi ska slåss för våran frihet. Men knuten är ju Just det här du beskriver att vi behöver komma till rätta med alla lögnerna för det är lögnerna mm. som, som gör att vi inte är fria. Det är de som, det, det är, är liksom rädslan och, och att vi har så fel uppfattning om saker och ting. Va? Det är ju det som får oss att agera fel och inte liksom agera i vårt eget intresse. Att inte... Att inte handla som vi kan göra som fria människor. För att, för att ingen hade ju accepterat. Hade alla förstått. Eh, vilken grund. Virologin och epidemiologin. Eller vad man kallar för. Står för, på. Då hade ju ingen accepterat det som har pågått. Under de här två åren. Det, det, det hade inte gått att genomföra. Nej det behövs det där. Mm. hugget där att Att ja, gå på roten. På lögnen. Nere vid, mm. Mm. Nere vid hälsidan. Ja. Och det här med, yes. vad heter han, Elof eh, Eriksson han, mm. han som hade tidningen Nationen Som eh, fick försäljningsförbud där på 30-talet Ja visst han, han skrev ju väldigt mycket om sionismen eh, och eh, frimureriet Och sådär eh, Det kan ju kännas lite tragiskt när Man ser hur mycket han gick in och verkligen ville få ut de här, Den här informationen Och eh, vi har inte kommit någonstans Folk vet ju inte ens om att Andreas Nolén Den tidigare talmannen är frimurare Mm jag, jag, jag ropade ut några frimuror i mitt tal där Ja jag pr följde. precis Det var ju också för några år sedan så lyssnade jag också en del på Ingrid och Conrad Och då är Ingrid en gammal journalist Hon håller på att säga att ja, på 90-talet när jag var på DN eller Aftonbladet Då var min journalisten, och journalistiken fri Och vi kunde skriva det mesta vad vi ville och så men när man tittar i gamla böcker som Gustav Eriksson, så jag vet inte vet om du har läst om, men han skriver ju väldigt kritiskt om, om media och så redan på den tiden, på 40-talet då. Mm. Och så försöker jag få henne att läsa lite ur de här böckerna så att hon kanske kommer på lite en annan uppfattning. Men det är ju helt döfett att, att ens försöka. Jag skrev faktiskt till Ingrid här för några månader sen och jag frågade henne jag hittade en tidningsartikel om Keith Sederholm tror jag hette. Han, ja. som, blev, som hon skrev en bok om hon följde honom och så. Mm. Och då, då var det en tidningsartikel där det stod att eh, när han blev dömd så alla var frimurer där i rättegången. Mm. Jag skickade till henne visste du om det här? Nej, det hade jag ingen aning om skivan. Och sen var det ingen mer med det. Nej. <laughs> så låtsas man om att man inte har hört någonting sen fast man man vet att de känner till de här sakerna då. Mm. Så att det, ja, det, ja, vi vet också att det är många inom ä, de här olika kretsarna som känner till det vi säger, men väljer att hålla tyst av olika skäl. Mm. Och ofta kanske det är att man tänker att av taktiska skäl att vår lyssnarskara inte riktigt är redo att höra den riktiga sanningen än så länge. Exakt. Men, men jag tänker så här: att om, om vi har ett fugesystem som bygger på lögner och de har ett antal grundfundament lögner. Om man då ska äh, besegra det här systemet och försöka bygga upp någonting nytt. Så är det väl ganska viktigt att riva ner de här grundfundamentlögnerna. Äh, så, att man inte, så att systemet inte kan bygga fler lögner på dem som vi sedan går på. Äh, men äh, ja, det är ju ganska enkelt äh, att lägga fram det så. Men man vill ju ändå inte förstå äh, det enkla i det hela. Att man, man kan ju inte besegra ett system genom att uppmana de som ska vara kritiska mot det att fortsätta tro på delar av systemets lögner. Jag mm. hade ju intervjuat Mark Devlin mm. jag, förut. Mm. Eh, han, han sa ju något som jag tog till mig som jag tyckte var väldigt bra. Det var ju det här med No More Heroes. Han har ju haft några sådana här föreläsningar om musikscenen och så. Mm. Han sa att vi ska inte ha några idoler, inga hjältar. Och det, det tycker jag det beskriver det här problemet väldigt bra. Att folk de går runt och hoppar. Passa alltså dem. Ja, ah men Trump, liksom han kommer fixa det här. Och jag ser att är, Om man plockar bort alla hjältar, om man slutar tro på dem, då, då har vi kommit långt. Mm. Mm. Jo, men det, det, det är en väldigt bra sak. Ja. Och, det, och det är väl en sån här sak som man som, som kan ske steg också, för att när man. När man vaknar upp då Eller man ska säga Och så förstår man att, att Mainstream media ljuger och så vidare Och ja, då börjar man ju leta och då, och då finns det ju alla de här Celebrity truthers Och så börjar man tydsla till dem va mm. Men sen så upptäcker man att Nej, oj då, de talar inte sanning heller <laughs> Och så kanske <laughs> man inte någon annan så, Nej jag, faktiskt, jag, känner, jag känner en vän Som var i Egypten i slutet på 90-talet Och eh, träffade David Ike. och mm. ställde han mot väggen med en fråga faktiskt och frågade var, varför skriver din bok att eh, det här är nog alien eller någonting liknande då. som han gillar att Föra och då, då svarade han att eh, tror du att jag skulle få leva om allt jag skrev var sant mm. och den här människan som tog emot det svaret då i slutet på 90-talet eh, nöjde sig med det det var inte förrän jag påtalade nu, förra året, att äh, inte det är väldigt falskt och konstigt att skriva böcker och smyga in äh, osanningar. Då är det väl bättre att bli mördad tycker jag, att skriva sanningen. <laughs> ja. Ja, men Nej, det men är ju, det här är ju är en sak som, någon, som driver också, va? det är mycket skräck. Uh, så här, va? Att, att, uh... Svarta helikoptrar. Ja, precis. Och någon började gräva i, i 9-11 och hur det gick till egentligen. Och sen så hittar de. Han hade begått självmord med mm. nio skott i bakhuvudet va? och sådana det. Oh. Jo, visst. Nej, men det är... Det... Precis. Det är... Det... det är en labyrint. Eller man ska uttrycka det här. Det är det, absolut. Och eh, på tal om eh, David Icke, så en sån såna annan som jag... Eh... Kanske inte rev ner brallerna på Men jag, jag kände själv instinktivt Att den här mannen han far av osanning Det var han eh, Jon Tallinger Som gick ut i början på pandemin Och eh, var emot då Avrättning med morfin han, han sa det Han gick ut i krig där, där från, eh, från, från norra Småland då, Att han skulle, han skulle Kämpa emot det här han, På heltid han tog, han, han tog massa intervjuer med Al Jazeera Och Olika sådana här ganska stora tv-kanaler mm. Och rapportera om det hemska det som vi gjorde med våra åldringar då. Att vi, vi, vi, ja, palliativ avlivning då. Eh, Men jag märkte inte något skumt med honom För när jag gick in och läste på hans Twitter och såg man att det här var ju sådana, här vanliga liksom eh, Polariserande, ja men att man håller på att hetsa mot muslimer och sen, Ja men det var väldigt mycket konstigt som inte gick ihop och det, det visar sig nu att han, han blockade Men det ser ut för jag var ganska så hård mot honom eh, Och just det, han tyckte också i en intervju Med, med Ingrid och Maria i deras podd Tyckte han att eh, han hoppade Han såg fram emot att det skulle komma in eh, Afrikanska FN-soldater Med sina blåa hjälmar på Sveriges gator Det var liksom Då kände jag. nej jag vet inte Om jag tycker det låter så jättebra Men hur som helst det, det ja, Förra året och så gick han ut och promotade sprutorna så att uh, jag fick väl rätta på så vis mm. Mm. Mm. Ja, nej det finns många skumma figurer, tyvärr Sen har, har vi de där troende, de här troende figurerna som, det är alltid den där frågan, är de, är de ondskefulla, har, följer de någon plan eller uppgift, har de fått en uppgift från systemet eller är, är, tror de på det här själv liksom? det är ja. ir, irrlärarna som de lär ut då. Och en sån där som jag tycker, som jag nämnde, Mark Devlin, han tycker, jag, han tycker jag känns genuin. Men han håller ju på väldigt mycket att trycka på att han var, han var så glad att han aldrig skrev i sin bok att, att jorden är ett klot. Att han, han skrev liksom, istället för glo, han skrev aldrig globalt och han skrev i världsomspännande och sådär istället. Och jag märker att det där smittar, det smittar verkligen av sig. För att... Det Är ju i början av ett uppvaknande då, då, Du hör massa saker hit och dit Och det blir så här, men man kanske inte ska skriva global Men vadå? Jag tror ju att jorden är rund liksom. Jag tror att det är klot, men ändå smittar det på något sätt Så att, då kan vi gå tillbaka Till det där med, med Magnus Söderman Vi har i klippet tidigare Att uh, sitta och lyssna på medierna varje dag för att analysera Det, det är klart det smittar Det, det är ju det är media, media som är viruset Ja mm. Det är det som programmerar oss Ja, visst, det, är ja, det blir så. brutal konditionering alltså det, Jag tror att det har mycket med skolan gör också är eh, Man får ju lära sig i skolbänken att eh, Citera aktivitet Fram till att man är kanske 18 eller 23 år Beroende på om man har gått på universitetet Eller inte eh, Och sen när man är klar med det så fortsätter man ju att citera aktivitet När man tittar på de så kallade nyheterna Eller så kallade dokumentärer Mainstream media och så vidare Och läser tidningen och så Um, så jag tror att den konditioneringen är ju brutal och den är svår att bryta och det är därför jag tror att många upplever att det är lite jobbigt i början när man ser igenom en eller två längre jag tror att det där lägger sig sen att man blir van vid att liksom, eh, media och historia är ljugit mer än man, vad man först kunde tänka sig det är någonting som man blir man blir lite avtrubbad efter ett tag man blir van vid uh, att titta på nya koncept ja, så ja. det är ju lätt att man, man hamnar i de här äh, olika Personligheterna som uh, James Corbett och Infowars och alla de här. Uh, och James Corbett, Corbett kan ju kanske tala rätt mycket sanning men uh, det känns som att han brister på vissa punkter och jag vet inte det. Min uppfattning är att vissa de, uh, de håller sig liksom inom en, uh, en viss hage som de är tillsagda innan känns det som. Det är, det är i alla fall min uppfattning eller min gissning. Och uh, vissa då avslöjar mer än andra. Men, men systemet känns också På internet som att det är byggt för att du ska hamna På Alex Jones först mm. Och sen kanske du kan Kravla dig vidare till Någon annan som sen kanske leder ja, till Ja det är klart, Alex Jones klart, klart för uh, Corbett Report mm. ja, Jag gillar Precis. verkligen Corbett, jag har lärt mig Väldigt mycket därifrån Samma här mm. <laughs> uh, Men jag upplever idag inte att han är Den ärligaste av människor Men det tog mig ett par år innan jag fattade det mm. ja, Jag förstår det men, men med det sagt så kan man ju lära sig av, av alla. Man kan säkert lära sig grejer av Alex Jones också. Det kan beroende man. Beroende på hur, hur nyvaken man är. Men, ja, det är. Det är klurigt det, det är Jag tror jag beskriver det tidigare på det också. att Jag upplever att det där är att om lägger ut liksom olika typer av fisken beroende på hur långt ut du vågar simma eller orkar simma så kommer det ny på ny på ny. Så det, är, jag vet inte, det är svårt att och hitta folk som man har kanske ett jättestort tillit till. Men eh, sen är det ju också lite så, eller väldigt mycket som Patrik var på tidigare. att Det är superviktigt att tänka själv och kolla grejer själv. Och inse saker själv och inte bara citera någon som, som säger något som kanske låter bra. Eller som man vill hoppas på. Att man har en kognitiv liksom, eh, bias och vill gärna tro på någonting. och jag tror att det är det som stoppar många också från att mm. kanske till och med börja dyka. Och, och när man gör det så, så stannar de efter en viss bit när de bara kollat på ja. ett ämne. Och att Men det, det, gäller ha, det, det gäller att ha en dialog med sig själv helt enkelt. Vad håller jag på med nu? Liksom. Man behöver utvärdera vad man gör. Så att det där med, och den nationella svängen då, det är väl det som har förvånat mig mycket såklart. Att hur kan de veta det här, det här, det här? Men sen så är de inte intresserade av att veta väldigt viktiga andra saker. Nej men precis, man kan vara säker på att viruset är, finns dels då och att det är designat i ett laboratorium i Wuhan då. Det sa ju han här nu som en, ett, ett faktum då. Och det, det är ju väldigt märkligt alltså. Och det, det är väl det också att precis som, som du var inne på det här Daniel då, att. Vi måste ju vara ödmjuka med det. Vad vi vad vi kan. Eh, vad heter det? Discern på engelska. Liksom, vad, vad, vad kan vi resonera kring? Det finns ju väldigt mycket av de här sakerna man får höra. Som, som man faktiskt inte kan resonera kring. Och då får man ju vara klar med det. Och, och sen så finns det ju mycket som vi, vi kan resonera kring. Väldigt väl. Och det finns väldigt mycket... Eh, oberoende observationer och experiment liksom kring hur saker och ting förhåller sig. Va? Jag tänker på det här med med eh, plattjord. Då, liksom. jag, det, är, alla, det är så många nu som men det kanske kan vara så. Va? Men, alltså, om man sätter sig ner och resonerar kring det här så, så är det ju inte så svårt att komma fram till att, att eh, det alltså, inte kan vara så. Nej, precis. <laughs> Att jorden inte kan ha någon annan form än, <laughs> än en svär. För att det är det som stämmer med alla, alla observationer och experiment. Va? Mm. Mm, Men, och det, det blir så, så tråkigt och tröttsamt på något sätt. Liksom, för det känns som att, att man lyckas ju ändå liksom dra, dra världen ännu längre ner i kaninhålet. Det är det, det liksom... Det är några som sätter i haserna Men sen så är det några som liksom drar från andra hållet också Då, då, då följer folk med liksom. så, ja. Det är lite grann som ja. att eh, man hittar sanning man, Vi får inte bygga Vi får inte bygga Sandslottet för nära Vattenlinjen så vågorna sköljer bort det tänker. Jag. Den, det är viktigt att vi, att vi ändå bygger med kvalitet eh, När vi presenterar Ja, vi ja men precis Det ja. ja. är lätt vi, att sitta och svamla lite så här i en podd såklart äh, Som jag, ja. Om jag ska kritisera mig själv här nu så, så är det lite, ja, lite småsvamligt om ditten och datten så där. Men eh, det är ju viktigt att eh, lägga energin och, och knyta ihop saker och, Jag håller ju på att skriva på en bok då Så att det, det blir ju ja. det mitt, mitt stora arbete mm. Berätta, mm. Vad, vad ska den handla om? Eller har du kommit långt? Ja, nä, med researchen har jag kommit långt det, det, det hänger ihop med mitt uppvaknade där Så att, att försöka förstå hur världen fungerar Mm. Det började, det var väl 2020 på våren där som jag sa att jag skulle skriva en bok om Trump och visa på att han inte är den som varken höger eller vänster säger. Och då var det väldigt mycket predictive programming och så som jag tyckte var intressant. Det gick så långt att jag köpte två stycken Ingersoll Lockwood-böcker från 1890 ungefär. Det är ungdomsböcker om Baron Trump. Så Jag fick faktiskt användning av den här Q-rörelsen. De, de, saker som de tog för det. Eh, det var bra liksom content för mig för att eh, kolla vidare på. Jag hade ju sett eh, programmingen jättemycket då inför 9-11. Eh, men här pratade de helt annat. Här var det böcker från 1890-talet. Så, så jag, mm. när jag eh, började forska kring det här då skulle skriva den här boken. Då växte det och ganska snabbt så. Upptäckte jag eh, eh, Kabbalah Och det hade jag aldrig hört talas om tidigare Så sommaren Från sommaren 2020 då I drygt ett och ett halvt år nu då, så har jag hållit på Och eh, studerat eh, Främst eh, Numerologi och gematri, Hur man räknar på bokstäver och Vilka siffror som anses vara viktiga Och så vidare och Så vidare. Mm. Så att eh, det, har, det tog sig en vändning och, och det blev en helt annan bok Det kommer nog fortfarande Handla lite delvis om Trump Men det blir lite delavsnitt i boken mm. Kom det in på Men det kommer mer handla om Kabbala då Som huvudämne Ja mitt mål är att beskriva Att, att ge det här som jag kallar numerologi, Numerologiskolan då Som jag har gjort på Twitter lite grann Att, att ge läsarna Rätta glasögon Hur, hur man gör när man räknar på saker Och man kan kolla efter sådär Och sen när man har lärt sig det då så göra neddykningar i, i, i historien och, och kika även räkna då med sannolikhet och se är det här är det speciellt sannolikt att det, det hände på det här sättet då? och att, att människor heter deras namn innehåller och så här matri då ofta mm. det känns mm. som att vissa namn är, är, är fabricerade lite alltså exempelvis som manlig Pi eller manlig Pihol Uh, men jag tänkte på det också vi, vi fick ju ett kompendium till dig här för några dagar sedan och uh, i det så uh, skriver du att uh, Kabbalah skulle kunna uh, tolkas eller översättas till ordet tradition tror jag du skrev. men uh, jag hade hört en annan beskrivning av det att Kabbalah ska betyda och alla, mm. uh, alltså att det blir the greater, the greater teachings of the cube alltså på, på engelska kabala alltså, uh, ja kabba, kabba ja. ja, den har jag den har jag ju pussat med vet jag skrivit och så men uh, jag tror att det, det, står, det är väl en muntlig tradition att ta emot receive och så det, det, står, lite, det står lite olika på olika ställen så, så att just, den, just det som jag skriver om, om, om det ska du inte ta så himla allvarligt. Nej. <laughs> men det är sant. Jag skrev ihop, jag skickar det ett dokument där och uh, det blev jättebra jag kände att jag var tvungen att få ihop... Eh... så var det Martin frågade mig eh, om jag ville vara med i podden för ett tag sedan. Men då sa jag att ah, det kan vi ta sen när min bok börjar bli klar i så fall. Men sen höll jag tal i december och då frågade han igen om jag vill vara med i podden. Så att, eh, här är jag nu då. <laughs> <laughs> ja, den där boken skulle bli klar med den först. Men det, det kan ju ta lite längre tid än man tror när man är sig på sådana projekt. Och, och speciellt då om man eh, tittar på nya områden så, så vill man ha in fler och fler saker i boken så att äh, ja ska man bli klar med sin äh, undersökning av världen så kanske man aldrig kan hinna skriva boken eftersom man ändrar uppfattningen uppfattning hela tiden så, så är det ja. men äh, jag är hoppfull för nu har jag kommit så pass långt så att jag kan beskriva det som jag det som jag räknar på så sådär och äh, sen får jag väl äh, ja, döda mina dagar längst och äh, jag gissar på att boken kommer bli 300-400 sidor lång kanske Mm ja det ska bli intressant att se mm. men har, har du eh, jag kan säga mm. eh, har du tittat på någonting, Håkan, på det som eh, jury, Det har så svårt att uttala hans efternamn ja med det här med 911 och han är ju Jaha, mycket då. in på talet 47 där och det är ju mer en frimur vad, vad, vad har du några tankar kring det? Uh, ja, alltså, jag har ju Lyssnat på, på jury, hans Några av hans videos Och, där, och uh, hans föredrag Han höll oss er bland annat då. Och jag har uh, Jag var på hans föreläsning i Stockholm i somras också Och pratade med honom Det kallas väl för, för Beast-numret ja. mm. Jag kallar det för Beast-systemet Och hela det här bygget Längdbygget alltså, Om du räknar på Beast så blir det 47 Men uh, men det man behöver lära sig innan man kan se någonting egentligen, det är att reducera. Alltså num num numerologi. Då. Man behöver kunna lära sig hur man reducerar ett nummer. Och jag har ju redan pratat lite om det nu när, jag, när vi pratar om eh, atombomber här med datumen. Mm. Så att, eh, man reducerar ett, eh, ett nummer genom att man tar siffra för siffra och adderar ihop det. Eh, och då har vi, om du tar 47, då får du 4 plus 7 vilket blir 11. Vilket är det första mesta talet. Så för mig Jag har, inte, jag har liksom inte kikat på det på det sättet Som Jury gör Med, med, med frimurarnas Passar Och vinkelhake Den ser ju lite olika ut också ibland. Den är ju inte alltid 47 grader Vinkelhaken Men Förlåt, passaren är inte alltid 47 grader men, Nej, okej. Okay. Vilka gradtal kan det vara annars då? Du kan kolla på exempel DDRs stadsvapen heter det va? Deras flagga. Ja. Där har du ju en passare med 66 grader. Så den är 33 plus 33. Den är ju vidare. Mm. Mm. De håller på med sina mesta tal överallt. De strösslar med det. 11, det kallas för det här mest intuitiva numret. Så att, om du är född, då får du ju... Om du följer ett visst datum då, då... då, då om du reducerar ditt födelsedatum. Det kallas väl livsväg inom numerologin. Och eh, 11 då. Det ska vara det här mest intuitiva numret då. Eh, mm. 22. Det är mästarbyggartalet. Eh, och det kommer sig bland annat. Är väldigt mycket av. Att eh, 22 delat på 7. Är eh, pi ungefär. Mm. Och dessutom. Så att, så att 22 kan man säga. Är en kod för en cirkel. Eh, och eh, om du reducerar 22. Då får du. Eh, 4 och 4 är ju en kod för en rektangel eller en kvadrat då. Så att eh, därför kallas det mästarbyggartalet. då. Nej, det finns väldigt mycket såna här kopior till ja, 22 hebreiska bokstäver och så vidare och så vidare. Och sen är det det här 33, det sista mästartalet då som anses vara anses vara det kallas det master teacher mästarläraren. Så men nu hoppar jag rakt på mästertalen Så att utöver de här tre mästertalen så finns det ju... De, de, när du reducerar så får du ju siffra ett till 9. Det är de vanliga talen. Mm. Ja, det, det, det krävs en bok, tror jag. Ja, precis. Men en, en sak som man kan som jag kan tänka kring sådana här saker då, det är ju liksom... Om man tittar på det utifrån så jag, ibland ska jag uppleva att ja, om man tittar på lite vad som helst egentligen, så kan man se såna här siffror. Liksom. Man kan sluppa ett recept i ett kokbok, kanske och börja reducera det, och så kommer man fram till en massa tal. Mm. Och så. Hur, hur tänker du om det? Är det liksom. Att... Det stämmer bra. Jag, tror jag hoppade in med det här. När, när jag, jag sökte ju, när jag började skriva, eller började. Forska kring de här sakerna med Trump och allting med Hur det funkar med productive programming och så Då Då vill jag ha ett svar på hur Hur, hur, hur, ja, hur det funkar och På så vis jag hittade Kabbalan Och Vi kan ta ett exempel Vi kan ta ett exempel ett här Som jag har skrivit om många gånger på Twitter Det är den här U137 u, u som gick på grund i Kasskrona skärgård mm den gick då har, för, mig blir det, för mig blir det som en check Checksumma, en kontrollsumma att Jag vet jag kan räkna fram liksom bakvägen För jag vet att det blir ett mesta tal När atombomber fälls och så vidare så U-botten gick på grund, det var ju 1981 Så tar man tiotalsnumerologin då, 19 plus 81 Som blir 100 Och sen var det i oktober, lägger vi på 10 så får vi 110 Och sen var det den 27 oktober så får vi Summad 137 så, Och ubåten kallades 137 Det är mm. sånt, där, sånt där exempel på Där det sticker ut Men mm. jag tror rent allmänt så alltså Din fråga var ju Just det, fråga var det här med hur man Man kan se, man kan se samband och siffror Lite överallt sådär, nummer och siffror Det, det stämmer mm. eh, Såklart Jag menar, det är som om du Letar efter en röd Lego bit i, i, I en låda, som kom det på sen, ja, vänta, vad är en gul legobit jag skulle ha? Du, du kan inte hitta en gul legobit om du letar efter en röd legobit. Så att när du börjar Nej. leta efter vissa nummer, då kommer de dyka upp. Så att det är en övningssak, mm. det är det absolut. Mm. Eh, sen har jag ju velat att, att, att ähm, räkna på saker och visa på att det här bryter mot slumpen. Att det, det, det, det, det är systematiskt hela tiden. Mm. Ja, för det måste ju finnas någon gräns där emellan, för man kan ju tillåta sig själv på att räkna på väldigt många olika sätt. Man kan ju använda entalsaddition eller tiotalsaddition beroende på när det mm. passar och sen så kan man ju välja att ta med eh, 19, 156 Precis. till exempel. Eller 19 kan man välja att stryka när man känner att man mm. vill ha fram en viss siffra sådär så att... Det blir väldigt många tillåtelsegrader man kan det... använda sig av. Och då, då kan man ju precis komma fram till vad som helst känns som då. Mm. Nej, men det är bra. Ni ska vara skeptiska inställda till det här. Mm. Det, det trycks ju ut mycket så i, i sociala medier om att det är 33 till exempel hela tiden. Under corona så har det har varit väldigt mycket 33, 33. Så jag tror att folk har reagerat på att aha, nu är det liksom återigen 33 eller 56 och sådär. Men ja... Det, det betyder ju inte att, att, det, att det är mer frekvent än andra siffror. Det, så att det, det, det måste undersökas väldigt noggrant. Mm. Så, och det där är ju också när man, när man själv hittar någonting, känner det här mm, intuitivt så, det här, så här är det liksom. Jag är helt övertygad. Sen så sen är det ju ett ganska stort steg till att, att få andra att se samma sak och tro på det. Mm. Sen är ju en del mer, är mer tro än den andra och kan köpa lite vad som helst man säger. så att Det är också det här med tron, att de tycker, ja men du skriver bra saker Håkan, så att, då, då är det nog sant. Så att, nej, utan nej, vi ska vara kritiskt inställda. Mm. Det kräver mm. en del arbetsinsats och, och börjar lära sig att räkna på alla de här sätten och, och sånt väl också. Så, och är det värt att lägga den arbetsinsatsen för att räkna på någonting som där man kanske ser nummer som man vill se? Det är väl det jag tänker. <laughs> ja, men det, jag tror absolut. Och det, det är därför jag skriver nu. För att jag tycker inte att någon ska behöva göra om allt det som jag har gjort. För mm. det är jag och några till som har gått den hårda vägen. Och, men, ja, det är ingen som berättar allting och kommer med ett fasigt. Så här funkar det, så här skulle du göra. Utan man får, ju, man får ju läsa lite här och var i gamla böcker och så. Mm. Och eh, testa sig fram. Precis. Ja, men, ja, det är väl lite som vi har gjort. Vi uppmanar ju våra lyssnare också att eh, kontrollera det vi, det vi säger i den här podden själva. Eh, men att om de lyssnar på oss så kanske de kan få lite tips om var man ska titta först och kan göra den här expresshissresan upp eh, i vaken världen istället för att göra de misstag som vi har gjort. Så, så är det. Jag menar, för jag har, ju, jag har ju känt så. Ganska länge, varför ingen som har sagt något men någon måste ju veta att saker Jag har en sån här händelse som stack ut Och det var 2001 När jag var på Gotland den sommaren Så då var det en gotlänning som sa Till mig då att estonien sjönk inte alls på det sättet De säger i media Så Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Men han stod och berättade hur de hade stannat Och vänt, vänt fartyget Och släppt av saker Och allt vad det var. För han, hade, han, han, han kände människor där i sjöfarten då, så han hade fått, De hade ja, sett på radar hur det gick till då. Mm. Jag kommer inte ihåg alla detaljer Men jag, jag minns i alla att jag var Jag var nyfiken Jag bara, oj ja, berätta mer Jag vill veta Men det är inte så himla ofta som någon kommer fram Och åker Veta om det här liksom det, Jag, jag ville minnas att det inte har hänt Mer än Estonia nästan Fast självklart hör jag själv att det måste ha hänt flera gånger. Men, eller vad känner ni själva? Hur, har, har, någon, har ni någon minnen från ja, så där lång tid tillbaka när ni har, någon har velat berätta någonting som var totalt på tvärs mot eh, rådande narrativet? ja Jag minns ju en, en, en kollega på jobbet som var väldigt kritisk till vacciner 2009 och tyckte att man inte skulle ta den här... Pandabrikssprutan. Svininfluensan då. Men det lyssnar ju inte jag det minsta på. Nej. Naturligtvis. <laughs> Så ja. Och nu är man ju på en helt, helt annan plats. Men jag, jag tänkte bara på det med det här med numerologin då. För att jag... Det, det, det kan ju vara det här problemet i det. Men en, en sak som jag kan se med det då. Va, det är ju det att man hade ju inte... Kunnat få in så mycket siffror i sådana här saker som 9-11 och så vidare. Man kan ju inte få in det med mindre än att hela nyheten eller hela eventet är fullständigt fabricerat i så fall. Va? Mm, Annars kan man ju inte få det att stämma. Så för mig så blir de här sakerna då med reservation för att jag inte är så insatt i liksom, att titta på hur man räknar. Men, men om man säger det att ja, det finns massa mönster och siffror som, är, som inte kan vara där av slumpen. Då, för mig så blir det en bekräftelse på detta att det är helt genomfabricerat. Och det har jag ju kommit fram till att det är från ett annat håll mm. om man säger så. Ja men det är markörer. Det, det, det är som vilken brottsutredning som helst. Att, ja. Det är så man gör. En, man, en... In yeah. ah, in yeah. Och Man samlar på dem och, och de kan leda en till att Om ja, man hittar exempel ett visst datum Som har väldigt speciell numerologi så då, då kanske jag går in och kollar på det mm. Men jag ska säga att det, det är nästan hela tiden Jag kan plocka stora världshändelser Jag hittar det jag vill hitta I stort sett hela tiden Jag blir nästan förvånad mm. när jag inte hittar nu för tiden. Men kan inte det vara lite farligt också då? Kan inte det leda en fel? kan inte det, Man kan leda en att tro att en händelse som faktiskt var verklig mm. inte är det. Och sen så kan det ju liksom vara också att man kanske med, med flit <laughs> så liksom förvirrar nu kan, jag, nu kan jag läsa och så lägger de in såna här grejer. i för, ja Nej, jag vet inte. Nej, men som sagt, det, det är indicer. Mm. Det gäller att hålla tunga rätt i munnen. Men det är... Mm. Men om vi till exempel kollar på Drottninggatan, där är det ju jättemycket konstiga saker som inte har med som inte har med numerologi att göra, men ändå så är ja, det, ja ni vet ju det här med datumet, att det är en sjunde i fjärde så att det blir 7-4 eller 4 då, 47 eller 74, vilket är ett mestatal, det blir 11 då. mm. mm. Så hade du den där lastbilen som hette vet alltså Spendrups -bilen. Spendrups är ju de är, de är frimurare. Eh, lastbilens regnummer var PNG 037. Jag tror att det summeras till 47. Eh, och sen så körde den fick parkerade in den här lastbilen då, eh, in mellan det, här korv, det lilla korvståndet. Då, in på Drottninggatan 47. Eh, och det var terrorövning. Två dagar innan då, inklusive en bomb inne på Åhlén City. Så har du sådana saker, andra saker, du har ju med att Jeanette och Ebba's Ebba Åkerlunds mamma Jeanette hennes brorsor, alltså Ebbas morbror, det är Jonas Åkelund. den här kända filmregissören och världsberömd. Mm. Ja, det bara fortsätter med, med sådana här konstiga du har, du har ju ja, du har Åkerlund och du har Åhléns och du det var ett bokförlag Olen och Åkerlund Olén och Åkerlund tror jag det såldes till Bonnier 1929 Jaha ja. Ja, nej, Det är ni... liksom för mycket Det, är bara, det blir bara, ja. det är bara teater Det blir bara märkligt Och sen så finns det ju videor också som jag har lagt ut eh, På Twitter eh, där, där det filmas av privatpersoner eh, Ovanifrån Från en sån här takterrass då Från Mästersamhällsgatan, andra sidan Då ser man hur hur den här brannaren stå på stegen ner för, för uh, upp mot den här uh, lastluckan på lastbilen som är utfällen meter. Så dryker det. Ryker det, där. det brinner i de här uh, olge In i lastbilen Det är så mycket knäppt så so att. Uh... Mm. Ja, vi gjorde ju ett avslut på det uh, ganska strax efter det hände tror jag. Ja uh, yeah. drog med en rad uh, premisser där till. Uh... Vad vi tyckte var märkligt. <laughs> mm. Vad tyckte ni var märkligt av minst du? Dels så den första historien av Spendrups lastbilsförare var att de lastade av eh, läsk och dryck och så när lastbilen snoddes. Men i sådana fall så är ju eh, bakluckan öppen och nerfälld. Och ofta är det ju så att lastbilsförare har ju stjärkontrollen i, i fickan eller så kan du höja hissen. Med knapparna på sidan vid dörren. Så då är frågan hur hinner han fälla upp den här dörren och därifrån när de lastar av redan vid den första kameran. De där portarna stängs ju ganska långsamt bakom lastbilen. Och nummer två när lastbilen passerar en av butikerna så är det en tant som springer undan för lastbilen. Men på det videoklippet ser är ju lastbilen svart utan bokstäver. Men i verkligheten så var ju lastbilen blå. med vita bokstäver. Och eh, eh, några som filmar där med mobiltelefoner, jag har sett tre olika klipp. Och det, det ena klippet verkar ju ha filmat lastbilen strax efter att den åker in där på Orleans. Och då ryker ju lite så här damm och grus om lastbilen. Det ligger inga kroppar på gatan. Och samma sak en annan kille filmar från andra hållet. Fram, framifrån lastbilen. Det Ligger är inga kroppar på gatan. Och han som står där uppe på tredje, fjärde våningen. Och, eller vad det nu är. Filmar rakt ner på lastbilen. Han vrider ju också mobilen och visar hela drottninggatan. Och ligger fortfarande inga kroppar på gatan. Jaha, den har jag eh, inte sett. Den har jag inte sett. Den, den video. Ja, och eh, jag själv var väl där runt 15 minuter efter... Händelsen. Jag kan bara bekräfta att lastbilen stod i rutan och den var blå med vita bokstäver precis som den var på bilderna på Och när Arkilo springer i tunnelbanan så fanns det ju två ganska kända fotografier av honom när han flyr scenen. Och på det ena fotografiet, de är ganska suddiga. Och på det ena fotografiet så saknar han ju skägg och moustache. Men på det andra fotografiet så har han det. Och då är frågan om han rakade sig med en rakhyvel och AK-3 tunnelbanan jag vet inte <laughs> eh, och sen är ju då narrativet att han åker vidare till någon butik i Upplands väspel och sånt där och erkänner dådet först då eh, så det är ju fantastiskt märkliga saker kan ju jag tycka och också att de då ställer han eh, Bosse Bramman på taket eh, för att eh, killarna som filmar lastbilen bakifrån som verkar ha filmat lastbilen kanske 10-15-20 sekunder efter att den har klockat in där då kommer en civilsnut ställer sig vid lastbilen och skriker backa, backa, det kan vara en bomb. Så om, man, om nu polisen tror att det är en bomb eventuellt i lastbilen, varför ställer en brandman på taket? Det är väl det sista man gör då, jag tycker. Så ja det finns ju det, det fanns fler premisser som vi hade men jag kommer inte ihåg alla, men där har du ett gäng utav dem i alla fall, som jag inte riktigt Ihop. Men senare så ändrade lastbilschauffören som fick lastbilen snodd din story till att han precis hade klivit ur lastbilen och då snoddes den. Och det skulle ju åtminstone kunna förklara varför bakluckan på lastbilen var stängd redan vid första kameran på Drottninggatan som den passerar. Det var ytterligare så att det skulle ha varit en, om det var en G4S eller Securitas van som försökte blocka den här lastbilen. Men sen, sen så sa man att lastbilen lyckades på något sätt ta sig förbi eller åka förbi den. Och jag har lite svårt att se att en lastbil ska kunna passera en vän på så trångt utrymme. Om vännen vill blocka lastbilen så är jag bara göra det. Eh, och det var ju också eh, märkligt. Eh, jag då sen undrar jag om liksom de hade skjutsat undan korvgubben. För det känns som att... Korvgubben står i en sån sådan vinkel att lastbilen borde ha träffat honom. Och hans korvar borde ha flyget iväg eh, innan den träffar rutan. Så det, det, det finns ju inte plats. En sån lastbil upplever jag då. Att åka bakom korvgubben och missa honom. på att ståndet så kvar. Så det kan inte ha stått. Jag tänkte inte på det ens när jag själv var där. Om det stod där eller inte. Men jag tror att de hade luttat på korvgubben den dagen. Och sen är det ju en indice då att Olens. Efter, alltså under tiden där hände, hade Olén, som det var några dagar en vecka innan tagit bort all dyr parfym som brukar stå i det skyltfänstret som du säkert känner till som stockholmare. Ja det stämmer. Så, så då sålde man ju för första gången på decennier lite billiga kläder där. De blev rökskadade och, och så man sedan gjorde reklam för aftonbladet.se och då sa man att nu säljer Oléns ut de rökskadade kläderna. Och så fort man hade gjort det och byggt om avdelningen igen så la man ju tillbaka all dyr parfym som har stått där i det skyltfönstret så länge jag kan minnas. Så det var en fantastisk tur att den där dyra parfymen då inte gick sönder just den här dagen eller den här veckan. Vilket var den enda gången som det inte har stått i perfum i det där skyltfönstret. Om jag kan minnas. Men det är ju bara en indicie, liksom, Men ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Det är väldigt mycket märkligt Då har ju han Stefan ja. Agebark som ska vara Ebbas pappa också Som eh, Jag har inte hittat något foto Med honom och Ebba I pressen då, och han är ju dömd för något ekonomiskt brott mm. eh, Så att det är lite målvaktsvarning där då. Och sen är det ju så att hon Ebba dog ju en gång till I Ontario Toronto Shooting Om det var året efter och Hon har ju dött två gånger Jaha <laughs> Och eh, hon verkar ha ett annat Namn, jag kanske inte ska säga det här live i podden Men Hon verkar inte heta på boken i alla fall Den Nej det, det, har jag ens. också hört Ja, låter det vara osagt i podden här. Men... Att hon skulle vara äldre egentligen Att det var har jag ja. hört, att det var fotat Innan de här bilderna då, Med hon, Jeanette och ja. Jonas mm, ja. Syster Hon är fortfarande i livet idag också va? Det får vi hoppas Det är som atombomber, kärnvapen Det är väl, jätte, det är väl jättebra om de inte finns Det skulle mm. vi vara glada för Ja, ja, men Det är precis det är som vi brukar säga ibland på den här podden liksom, att vi kommer med mycket glädjens budskap uh, här. Liksom. Det finns ja. inga atombomber och inga virus och, och i alla fall det, det, det finns inga tecken på att, att det var 3000 amerikaner som fick plikta med livet på, på 9-11 eftersom det finns inga uppgifter på de avlidna i amerikanska databaser och sådär. Så Just det. Någonting mm. yes. man kan säga, ja förlåt Martin jag, jag tänkte på det här med The Wall of Tears För ett antal år sedan så kollade jag på Sofias änglar Och det är ju en sån här program där de ska ta hand om Sådana som har råkat lite illa ut och, och fått lite törnar i livet Och det var det bland annat två program som jag håller märke till Och det, dels så var det ett med en, en person som heter Kim Pettersson Som jag faktiskt har träffat Och han var ju, ju känd inom nationella kretsar och tyvärr så trillade han ifrån ett tak under ett bygge och avled. Så att det här programmet då hjälpte ju hans efterlevande flickvän och deras två barn att piffa upp lägenheten och muntra upp stämningen och så. Och där vet ju jag och andra nationella att det var en sann händelse. Han finns ju inte mer. Men då har man ju också å andra sidan programmet. Hon är Jeanette Åkerlund som får gråta ut på samma sätt- med Ebba som fokus då Och då blir det kanske att många som har Verifierat att ja, men det här programmet Sänder ju faktiskt sådana program Med människor som var ja, det är ja, ja. Så blir det ju trovärdigt att, att tro på det här Andra också då så att man skapar ju sig lite Kredibilitet Genom att göra på sånt här sätt då Så att det är väl en reflektion jag har Kring det då mm. Nej och sen så, sen så är, Och det är ju så Alltså det är ju det här uttrycket då ska man ljuga så ljug Att Man ska ljuga på sätt som människor inte kan föreställa sig i en lögn. För det skulle väl ingen kunna ljuga om något så var så fruktansvärd, liksom och ljuga på det sättet. Och tyvärr, så är det ju då som lögnerna fungerar. Mm. Ja. mm. Jag har en liten, jag har faktiskt en liten text som skulle kunna kännas som avslutning om. om... Om det börjar bli dags att runda av Eller vad säger vi Jag skulle kunna till lägga till en kort sak för att, Apropå det här mm. med, det, kändes, det blev lite flumbigt här när vi pratar om numerologi Men eh, jag tänkte att eh, Vi har ju egentligen lärt oss De flesta av oss har ju lärt oss eh, Det här med att det, det finns värden på bokstäver Redan i unga år mm. har, ni, har ni tänkt på det att, eh, Ni har räknat att vissa bokstäver har ett visst värde ja, Absolut jag tänker ju på Hells Angels och Adolf Hitler och eh, den här hälsningen och HH som kodas då. Så det, det, det vill jag bara säga att det tycker jag är lite lustigt då att eh, de här judiska då, eh, lärorna då, den här judiska mystiken som det ja, bland annat där, det har väl använts av, av greker och eh, romar och allting som har räknat på bokstäver då. Eh, eh, men jag kan säga så här att. Eh, Judarna, de hade ju inga egna siffror de, de, de Det var därför de räknade på, på, på bokstäver istället Så att eh, addition och subtraktion, det gick ju bra Men eh, division och eh, multiplikation, det, det var väldigt krångligt Så att de, började, de, de, de var inte bra på matematik De blev bra på mystik istället Att eh, väva in massa mystiska berättelser Om, eh, om ett visst värde på bokstäver så att jag ser att det här sitter väldigt djupt. Så ja, som sagt Adolf Hitler 18 och Hells Angels 81. Det är sådana här saker som jag lärde mig när jag gick i grundskolan. Ja. Skulle du läsa ditt, din avslutning då Patrick. Och sen kanske göra, jo, kan gör, jag göra. göra lite reklam för din kommande föredrag? Ja just det, det kan vi göra också. Ja. Och det var väldigt roligt att ha det här Håkan. Och, och spännande samtal. Men jag kör den här texten då för jag tycker det, och det börjar bli dags nu att vi sluter upp kring det här. Va? För det börjar liksom blåsa nu även i, vad ska man säga, de vakna kretsarna. Och här, va? Men jag kör. Det är bättre att vara delad av sanningen än förenad i en lögn. Det är bättre att säga sanningar som gör ont men som sedan hjälper. En lögnen som tröstar men sedan döda det är bättre att vara hatad för att man säger sanningen än älskad för att man ljuger. Det är bättre att vara ensam och ha rätt än att ta fel tillsammans med andra. Det är bättre att segra med sanningen än att vinna tillfälliga strider med lögner. Mm? Mm, mycket bra. Och, ja. <laughs> Jag, det. Jag har tänkt många gånger när man har... Liksom blivit utesluten ur olika sociala sammanhang. Ja men det är, jag fortsätter på sanningens spår här. Jag skiter i att eh, jag blir av med hälften av mina vänner i den här striden. <går> och gå vidare. Så att, eh, och det har ju tagit mig dit jag är idag. Att eh, våga eh, tänka eh, utanför vad som är tillåtet inom den givna gruppen. Mm. Och, och sen får vi göra lite reklam för ditt föredrag, vi tänkte försöka, försöka riva av ett föredrag med dig Patrik här i Göteborg den 9 februari och det, vad är det du hade tänkt att prata om där? Ja men det är väl just det här, alltså rubriken för föredraget är hur man håller sig frisk i ett sjukt samhälle och och det handlar ju mycket om det här som jag tog upp nu. Det, det gäller ju det här att och, och, och förstå hur mycket lögner det finns. Va? Och grejen är ju det att när man, när man väl blir varsom det så har man en väldigt jobbig period framför sig. Man måste hela tiden titta på sina egna övertygelser och vända och vrida på dem. Va? Men, men sen när man har kommit en bit så, så blir man ju eh, starkare och mår bättre. Än man, man någonsin har gjort tidigare faktiskt. Och, och, och jag menar det här med, med kropp och själ. Det hänger ihop va. Så att det handlar ju både om att, att hitta ja, giftet som injiceras i våra sinnen. Eller man ska uttrycka det va. Och sen så av giftet som, som ja, kommer in i våra kroppar då. Utan att vi förstår riktigt hur, hur det går till va. Så det kommer att försöka vara ett, ett, ett fokus på det liksom, hur, vi, eh, ja, hur vi hanterar den här världen och det samhället som, som eh, har växt fram nu och det har ju skett under väldigt lång tid och hur, hur vi kan vända på det. För Jag tror liksom inte att det kommer att vara någon. Eh, ja, att Alla vaknar upp och så blir det bra. Va? Utan det är ju egentligen ju skal av, av eh, grått och vittva som. som men, men jag tror väl också att, att människor har ju gått... Alltså, vi har ju gått igenom såna här perioder tidigare då. Och en som man kan... Jag tycker man kan dra paralleller med det är ju faktiskt renässansen då på, på 16- och 1700-talet och även upplysningen då. Mm. Ja. Så... Ja, Vad det kul, blir det ja. och så... Ja, så det blir lite både själslig och eh, kroppslig medicin, mm. skulle du tycka Och jag var ju på... Jag höll ju ett liknande föredrag här strax innan jul och, och det skulle vara i seminarieform så vi bestämde att inte filma det. Men sen så när jag satt där och tittade så var det, ju, det var ju kanonbra och du höll ju låda själv där mycket mer än vad du hade tänkt. Så att det hade ju varit helt klockrent att filma så att nu ska vi faktiskt försöka filma det här föredraget och att det blir lika bra om, eller kanske till och med ännu bättre. Så... Så det kan... Ja, jag får göra mitt bästa. Men, men jag fick ju... Det, och det var ju roligt också. för man får ju en, Jag fick en helt annan feedback nu. För jag hade ett liknande föredrag. Det var väl två år sedan eller någonting. Mm. Och då tror jag att människor... De lyssnare tyckte att man gick lite för långt. liksom Men nu med det här corona... Alltså, människor har ju börjat förstå. Eh, mer och mer. Att kunna föreställa sig. Att... Eh, det, det, alltså, saker och ting är väldigt mycket mer upp och ner än man tror då. Så. Mm. mm. Ja, precis. Ja. Det ska bli kul. Ska vi sätta punkt för dig själv då? Och tacka Håkan för att du vill vara med i våran, eh, våran podd. Man ja kanske... men tack så mycket att jag fick vara med. Ja. Ja tack, det var väldigt roligt. Nu ska jag återgå till skrivandet här och eh, så kan jag kanske återkomma om ett år eller så när det ja. är klart. Absolut. Mm. Okej, okay, då tackar vi lyssnarna för idag och på återhörande. Ja, på återhörande. Tack. De säger att det är en fröjd att leva i vår tid Men tusen ögon ser, är det så här att vara fri? Det skvallras och det delas Vem är näst och kastas ut Du blev vald, du näst Man, nu känns din frihet nu? Det känns för jävligt, ärligt Världen är upp och ner Se dig runt, man överrumplas med bluff och spel Och ord har fått en ny betydelse Gott där runt, är det nya ord Falska problemen på tvn, ett redskap Låser begott, det ger dem mer smak Glöm bort människor, värdet av brodern din är en fortfarande sprutan i blodet Och nu har de gått så långt att experiment den görs på barnen utan att fråga fadern värde måste ha blivit galen men var så säkert snart kommer det betalning vinden blåser och du känner dig själv det är nära nu snart har du äntligen vän. i och darski bonjer tekna packa sin flaktas till en fängelsecell <audio> Folkare blir nya människor till, som vänt sin rygg åt Gud, blott tjänar egen spegelbild. De känner vittring av principer, höga ideal. En blick är nog, de tar upp jakten gräver på din grav. Makten vill skapa en mänsklighet Fylld av avundsjuka och småsynthet Med blott påklistrade skrapp Men när ingen ser på faller platt I dessa ondskanslaget red i rot håll inte rena ord Skapa trigger reko Social distansering på ett inre plan För om vi satte oss ner skulle vi finna svar De vill ha det om vill En värld, det är den som är frisk isoleras, och den som är sjuk sitter vid makten. En värld, där skönheten häcklas och ondskan belönas. Men det är nog nu, vansinnet måste få ett slut! Men reser det sig nya män, ja då är sagan slut. Jag kan riva lögnens tempel, så kan också du. Vad finns för resten att förlora, varför står bredvid? Även om du ändå tiger, kostar det ditt liv. De vill ha dig, de vill ha dig spelande. Vikander förbedrar det ting. som heter Cibono. Martin. Är det några som känner till oss sen tidigare? Ja, ja lite grann. Vi har alltså existerat sedan 2010 och började med föreläsningsverksamhet där vi blir föreläsare som inte har fått komma till tals i, i vanliga media. Och det vi har vi hållit på med fram tills nu och för fyra år sedan Infla så startade vi en radio som heter Radio Pibono. för Vi tyckte att det behövdes. Och det vi går in på mycket i radio det är det här att det är inte bara är viktigt att veta att vi blir lurade utan även hur, för att annars så kan vi bli lurade en gång till. För att det är så här att när vi vaknar upp så finns det ett antal trappor i den här uppvaknade trappan och det är väldigt lätt att hoppa upp ett steg på den här trappan och tro att man är klar och att man vet allting om världen. Men, men så är det faktiskt inte, utan om man gräver lite djupare så ser, ser man att man kanske inte har nått ändå upp. Och det vi tittar på främst, det som vi säger att det är viktigast att förstå, det, det är 9-11. Och det är en nyckel i att förstå hur medier arbetar, att de faktiskt kan fabricera händelser och visa dem på tv som inte har hänt i verkligheten. Och det bevis vi har från 9-11, det är i de här flygplanen till exempel. Om man tittar på nyhetsbilderna från den här dagen så kan man konstatera att det andra planet kommer in från olika håll om man tittar noga på bilderna. Och genom det kan jag konstatera att bildmaterialet som TV har kopplat ut den dagen inte var eh, korrekta bilder, utan det är fabricerat i förväg. Och sen har man visat det och så har man eh, vittnen som är kopplade till olika nyhetsbolag som berättar sin historia. Eh, och sen har man sprängt tonen tomma utan att filma det. Så det är en viktig aspekt också att inga personer har dött under 9 -11. Utan det här, den här wall of tears, att det är väldigt svårt att ifrågasätta för oss människor en annan person persons sorg. Uh, och därför är det så extra hemskt att, att det finns människor som kan åka runt och turnera och uh, låtsas att de har en nära släkting som har dött och prata om det här då mot betalning. Uh, och uh, ja, vad vi tog mer i uh, radion, det är det här med uh, med virus som Lena Földberg pratade så bra om tidigare. Och vi behöver ju komma fram även i alternativa medier, det här med att inget virus har faktiskt isolerats. Så det finns inga bevis för att de existerar. Och eh, det man luras med det är ju de här orden, alltså för en virolog så säger de att de har visst isolerat ett virus. Men de trollar ju med orden så att deras definition av en isolation är inte den som vi förväntar oss. Det vill säga att man separera någonting från allting annat och kan konstatera att här har vi det här viruset och det har man alltså inte gjort. Och vad har man motiverat genom den här pandemin då? Jo det är alla de här nedstängningarna och vi har det hittills haft ganska bra här i Sverige jämfört med andra länder som i Österrike där man nu bland om och sa att det kommer ju bli obligatoriskt att vaccinera sig för att vara en medborgare i Österrike. Så att de här lögnerna, det gäller att genomskåda dem fullt ut och sprida informationen till så många som möjligt för att det är först när vi har förstått lögnen i dess fundament som vi kan lösa problemet. Alltså, vi kan inte bara säga som igår då att eh, att det är ja, anvisligt att till exempel han tror ju på det här med virus så att, och att vaccinerna är, är bra. Bara det att det här eh, Svarskott 12 är vaccinet, inte, det är nödokänt så att vi, vi behöver utlända testning för att få användas. Så att eh, Ja, vi behöver komma till insikt att eh, mer om de här sakerna då. Och eh, ja, det var väl, har mina fem minuter gått nu kanske? Så. Men eh, ja, ni satt sagt på eh, vår hemsida, vi har lite lappar ni kan eh, få här om om ni inte redan har fått dem. Eh, och eh, det finns på spreaker där ni kan lyssna mer om oss. Okej, okay. okay. tack så mycket. Håber du så här